de dissabte a Ràdio Porret de 12 a 2 al migdia l'actualitat dels esports a TAP Esports hey, yeah. You want Western? This Western. This is Western. <fixen> Senyores, senyors, bon dia! Aquest és el programa número 15 del Tapa Esports de l'Era Retallada, per a qui paga descansa però a qui cobra també. I que aquest encara que no ho és un programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a la olla... veig que la sala de 180 graus triomfa i me de que cada vegada us aneu coneixent més la nau del TAP Esports. Doncs perquè pues encara no hi sou que sapigueu que les ulleres que trobareu de realitat virtual en 3D amb imatge a temps real de tot el que succeeix amb el que anem deixant enrere però que quan passem per la meitat més o menys del camí podrem agafar ja sintonies amb altres dimensions desconegudes on podrem buscar i, de ben segur, trobar la que més ens agradi. Sí, sí, ja ho sé, tot això és molt divertit, però, com ja sabeu, hi ha més vida aquí a la nau! Avui, 11 de febrer de 2017, benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Porretxa Emissora Municipal, son ara mateix... Les 12 i 8, acaba de saltar, 8 minuts, amb una temperatura de 8.2 graus centígrads, una humitat del 57% i una pressió atmosfèrica de 1014.9 hectopascals. Avui, allunyant-nos de la Terra pel 107.3 de la vostra FM. I encara que no ho sembla, hi ha passatgers que quasi, quasi hi fan vida en aquesta sala. Tant sols ens treuen les ulleres per anar als més de 60 restaurants amb, que trobareu aquí, en aquesta nau, eh, amb moltes i variades cuines on, com sempre, podreu degustar els plats de tot el món i assegurir noves experiències, com la de llepar-vos els dits dels peus... Piscina, pista de bàsquet, futbol, sala amb pa del rocòdrom, sala de joc, cinema, casino i fins i tot banys de lluna a l'enorme terrassa. Vaja, que us hi trobareu com a casa. I tot inclòs amb la mateixa entrada i d'altres esdeveniments com el sopar amb el Capità on el celebrarem tots junts el Gran Menjador. Ah, i el programa. El programa el podreu trobar com sempre aquí, el 107.3 de la vostra EFM i que acaba ara mateix de començar i amb aquesta cançoneta que posarem avui, que hem triat una coseta de Years and Years. De King. Esperem que us agradi. Fins ara. Salutacions cordials. M'acaba de matar el cub de l'orella. Fins ara. Vinga va, 12 i 13 minuts eh, del matí o del migdia, eh, avui deixeu explicar una mica doncs, com anirà l'espai temps d'aquest programa d'avui, eh. eh, ja sé que tenim, tenim una, mica, una mica enredat això de l'espai temps eh, en aquest programa, doncs, bueno, doncs, avui serà l'Aber Planes, sí serà Ver Planes. Eh, ens ho ha dit, ens ha confirmat la seva presència, o sigui que no trucarem, vindrà aquí en directe, parlarem doncs, sobre la 1 i 10, sobre la 1 i quart serà del futbol base d'aquí la comarca del Berguedà i comarques veïnes. Llavors també doncs, a partir de la recta final, eh, allà a 3 quarts, jo conto que serà a menys 10 o menys 9, parlarem doncs, a gas baix eh, amb el seu espai del motor. I a 3 quarts d'una, com sempre, com sempre doncs, amb, el, amb el president de la Federació Catalana de d'Arts, amb Josep Maria Salvador. Ara per ara, en el nostre espai de l'entrevista, tenim a l'altra banda el filtelefoni, que esperem que encara aguanti, eh? és en Pablo Becerril, l'entrenador de l'Unió Esportiva Avià. Pablo, bon dia. Hola, molt bon dia. Uh, bueno, Pablo, uh, segona, segona entrevista eh, de la temporada. Sí, sí. Esperem que, que duri més que els altres, eh? Perquè, escolta, no, no, no, per, no perquè sigui per malament sinó que els altres més que tot per, doncs, per, suposo que han anat millorant també. Uh, no esperem que sigui al revés uh, Escolta uh, uh, la temporada tu has viscut moltes temporades ja d'entrenador tot i la teva joventut um, com l'estàs visquent aquesta temporada? Bé, és una temporada un per, un per atípica, eh, suposo també que el club és, és també una mica típic dintre d'aquestes categories tan, tan prestigioses del futbol català. Eh, una temporada en què pràcticament ens ha passat de tot, eh, tot i així hem tingut una línia fins fa, fins l'aturada de l'hivern, una línia molt positiva. Eh, durant nou mesos, òbviament, sempre hi ha moments complicats, ara estem en un, un d'ells. Eh, però, bueno, sí que és veritat que han passat moltíssimes coses, ens han lesionat moltíssims jugadors, han tingut problemes amb el camp... Eh, bueno, ens ha passat una miqueta tot i, i, i bé, el nostre treball és, és sobreposant a totes les circumstàncies que a vegades no pots controlar, però que formen part del dia a dia i que, i que has d'anar superant. Hem perdut punts, eh, segons, perquè nosaltres tenim seguint, encara que no ho parlem, sí que tenim seguint, i hem perdut punts, em sembla, mica, doncs, en partits, amb doncs, empats, molts empats que hem aconseguit, que es podien a la truita, oi? No ho no així? Sí, la primera volta ha estat marcada en el nostre cas per un, un, un nombre elevat, elevadíssim d'empats de, que sempre diem que els empats és millor que vagin caient a vegades cap a un costat i a vegades cap a l'altre perquè et compensa a nivell de punts eh, segurament a nivell de prestigi no perquè som un equip difícil d'abatre però sí que és veritat que els punts, els empats eh, pràcticament suposen, estan més a prop de perdre que de guanyar i nosaltres hem estat molt marcats per, per moltíssims empats, Crec que en portem 9 o, o 10 empats eh, 11, molt bé. 11, Pablo, 11. 11 estem també empatats per ara és... amb el segon, eh, amb el Mollet que tan sols n'ha perdut un ell però han empatat 11 sí. també, bueno, això també... Sí, 11, 11 empats és moltíssim perquè és molt. més de la meitat dels partits jugats i és... el bueno, normal seria empatar-ne 5 per estadística i això ens ha cercat moltíssim a nosaltres això dels empats també, car, que si veus que el partit l'estàs guanyant, empatar és com deies tu, és com doncs, que, que et retiren un, un premi, no? En canvi és al revés, no? Si vas perdent i empates el partit, això ens ha passat aquesta temporada? Sí, en uns partits hi ha hagut de tot, partits que hem remuntat eh, a última hora i eh empatant o que havíem fet una, una primera part que el rival era molt millor que nosaltres i la segona part hem estat molt millors i hem acabat amb molt, molt bons reguts i molts partits que hem començat guanyant i que al final hem empatat inclús algun que hem perdut eh, que pràcticament la majoria de partits que hem perdut hem començat guanyant sí, et deixen un gust diferent però fas un balanç eh, global empatar és millor Eh, a vegades perdre i a vegades guanyar perquè quan guanyes, guanyes dos punts més i, i, i a finalment eh, a nivell de punts, a través dels empates d'empatar-ne tres, és millor a vegades a dos empats, eh, perdre un i guanyar-ne un altre que, que anar empatant els tres <laughs> <laughs> però, sí, però sí, sí senyor, però clar, nosaltres no juguem a empatar, no? No, l'empat, jo sempre que l'empat és bastant casual. Eh? Ningú sol empatar. Una altra cosa és que els, els darrers minuts d'un partit uh -huh. funcionarà per no perdre el que tens, eh? però parlem de 10 minuts. Ningú sol empatar perquè el futbol és un esport que que, que ningú, ningú té una barbeta màgica per saber com es controlen els partits i, per tant, tu pots sortir a arriscar un pel menys i intentar mantenir la porteria a 0 o a 1, però, però, però no empatar. Al final, empatar és, una, és un accident però un empat jo que ara que estem, estem en una posició que deia és difícil, no?, a la, qui, la quinzena posició, uh, és una posició difícil, però, clar, uh, aquests empats també ens marquen una mica la fortalesa que tenim, no?, perquè també a la vegada uh, no hem perdut tants, no ha sigut una balança allò que dius, ostres, ens hem anat molt cap a les derrotes. No, es veu un equip el, el que és difícil punt... de, de batre, no, l'Avià, què? Sí, sí, el punt positiu és que nosaltres eh, no, no hem trobat cap partit, inclús els que hem perdut, que el rival realment hagi estat infinitament superior almenys en els joc i sí, en altres aspectes més competitius segurament per això, per això han perdut partits però sí que és veritat que tenim la sensació i l'equip té la sensació de que bueno, no, no, no hi ha cap, cap equip que, que realment hagi tenir un cop de fortuna per guanyar sinó que si estàs al teu nivell tens moltes possibilitats de fet del, del Tadal jo crec que ha guanyat l'Andorra Eh, les dues vegades, eh, Horta hem empatat, eh, Mollet hem empatat ja, amb un gol anul·lat. Eh, cap equip d'altral uh -huh. ens, ens ha superat i això ens dona molta tranquil·litat i, i, i saber que depèn més de nosaltres que del rival. Vals, quan començàvem l'entrevista, que t'hem comentat del tema de com és la, la, la, la temporada de l'Avià que està fent ara aquesta, aquest any, doncs eh, ens has dit que les lesions, nosaltres també hem estat seguint, doncs, i clar, lesions... Lesions, hem tingut bastantes i també gent gent amb targetes, no? Això... Sí. Una part, és, una part és culpa nostra, perquè som un equip que xerrem massa i és una cosa que estem corregint. Uh -huh. eh, sí, eh, les lesions ens han mimbat moltíssim, perquè, bueno, som una plantilla curta, 18-19 jugadors, a funció de la, del moment de la temporada, i quan se'ls lesionen tres jugadors, doncs, òbviament, tens molts problemes. I a això li afegeixes, també, sancions, i, i que som un equip molt tàctil, i a més, no, no donem cap patada, però ens perd per la boca moltes vegades, també entic que de frustració, de no guanyar i suposo que això també és tot de, el camp i bueno, és una cosa que, que hem parlat amb els jugadors que tothom ha posat a part seva per col·lectiu la segona passada i l'anterior vam estar molt millor en aquest aspecte mm. i, i sí, tots sabem que és una cosa en la que hem de millorar perquè perquè al final va en contra nostra i en contra de la nostra competitivitat pel pròxim partit sí, i tant. Sí, uh, bueno, No sabia que les, les, les, les targetes fossin de, per, per queixar-vos no? que, bueno, almenys... bueno, Jo parlo de les que es poden evitar hi han hagut targetes de, sí. de tot tipus Sí. A mi les que em fan val són les que es poden evitar, evidentment, les que formen part del joc i part de competir i ah. que poden passar, no pot dir absolutament res, però sí que és veritat que un equip ha de controlar la part que, li, que, que és controlable i que li, que li pertoca eh, a un, un sèmiprofessional doncs, eh, controlar. I a nosaltres hi ha hagut algun moment de la temporada que aquesta part no, no l'hem controlat i que ara està bastant més descontrolada. Molt bé, escolta, i ara, ara doncs, eh, com que es deies que teníeu una, una plantilla molt justa, depèn de l'època... Uh, hem fet la incorporació de Xergi Vilalta eh? un, un jugador ofensiu que ve del Sant Padó sí, un jugador que nosaltres ja sabem des del futbol base quan jo estava mercantil i és un jugador que hem intentat fitxar eh, bueno, el van reciclar cap a l'ateral eh, bueno, eh, el meu segon el coneix molt jo també el conec i, i nosaltres pensàvem que, eh, que és un jugador que em dona un perfil diferent d'atac al, al que tenim eh, i jo crec que és un jugador que ve per sumar que és una bona oportunitat per ell que vam ben i que també ens dona un perfil diferent i una, ens amplia una mica la plantilla respecte al perfil de jugadors que teníem. Ell juga a la defensa? No, no, no, és un jugador d'atac, però que els últims temps havia estat reciclat cap a lateral però nosaltres el volem utilitzar a la part de dalt. Molt bé, molt bé. Perquè, escolta, doncs tenim, tenim aquesta setmana, parlant d'això, tenim la baixa de Jona, una baixa doncs important. Sí, Joan és un jugador que a nosaltres ens també un diferent en defensa i que hem trobat moltes molt és un jugador molt agressiu, el jugador més ràpid de la línia de 4. Eh, bueno, eh, al final, aquests jugadors són jugadors que, que treballen moltes hores, com tothom, i que, òbviament, la fatiga física ha notat molt. Joan és un jugador que, si pogués ser professional, el tindríem més temanes, un jugador que treballa moltes hores a peu, que treballa amb gran càrrega física i que hem implicat molt en recuperar-lo i, i és una baixa que notem molt. Aquí, com deies abans, que també parlaves de, de, de que de, mm, aviam, eh, també els, els empats els han fet així, com, que, com ens veuen, que, que, que, que tot sols els han perdut eh, amb els equips de dalt, amb l'Andorra. També es diuen doncs, que hi ha 6 punts, som ara de l'11 al 18è, 6 puntets. Vull dir que està molt competitiva, eh, aquesta classificació. Sí, és una categoria molt, molt, molt igualada on segurament l'aspecte competitiu és fet important que el propi joc en sí si, que la pròpia naturalesa dels, dels equips I, i, bueno, els partits es marquen per detalls i cada jornada hi ha moltíssims empats eh, molts partits que es decideixen l'últim quart d'hora hi ha moltíssima igualtat el factor diferenciant entre els que Valls, que no hi som és, és el factor competitiu en equips com l'Andorra o al Mollet, un equip que, o al Sants, que encaça molt pocs gols, que aconsegueixen molt poqueta cosa, que s'equivoquen molt poc al lloc d'un partit, i que, per tant, els rivals només els guanyen si són molt millors que ells. Això, una categoria tan igualada, doncs, et moltíssims punts. Uh, escolta, ja ara per acabar, ja, uh, el partit d'avui, el partit d'avui al municipal de d'Alfons, Gonfaus, Aviau, Unió Esportiva, Lloret, Club de Futbol. Uh, com ho veus? Bé, és un equip que, que per nosaltres és molt, molt, molt complicat, perquè és un equip molt directe, molt físic, molt veteran. Nosaltres hem de recordar que tenim una plantilla que té una mitja de 20 anys. Al final estem amb molt a molts nens, entre cometes, i amb tot el carinyo al món. Uh -huh. I aquest perfil d'aquí, per tant, ens pesolica bastant. L'estat del camp tampoc ens beneficia especialment. I des d'aquí, a més, aprofito per donar les gràcies al Porreig i a, a l'Ajuntament de Porreig per deixar-nos entrenar aquesta setmana al seu camp, perquè realment quan, quan hi ha humitat el nostre camp és impracticable. I l'estat del camp marcarà molt al partit, eh, la forma que tenen ells de jugar també... Bé, eh, també és veritat que nosaltres estem molt conscienciats i sabem el que ens enfrontem i sabem quin punt de partit hem de jugar i on està en el nostre avantatge i, i... però és veritat que l'equip queda per mi molt dur a de la, més dur a guanyar de guanyar la categoria Aquesta gespa híbrida no funciona prou bé ara en aquest estat del temps amb glaçades i això potser? És més que res el fang que, que es forma, es forma molt molt, molt de fang i, i això, jo sempre t'hi dic a, a la Junta que a l'hora de competir és permís el de menys, el problema és que Eh, és un terreny molt inestable en aquesta època de l'any i perquè té molt la fang per les pluges i per la humitat i, i això fa que entrenis pitjor perquè els jugadors no, no poden imprimir la intensitat que, que, que és necessària per, per entrenar i això està en desavantatge competitiu amb la resta que sí que entrenen millor per mi al de segurament és el partit, pels jugadors no eh? pels jugadors els importa més el partit però a mi el que m'importa és entrenar bé uh -huh. i hi ha hagut dies que no han pogut entrenar bé, dimarts per exemple pràcticament no, els jugadors no s'aguantaven de peu i això fa que la qualitat de l'entrenament sigui molt pitjor i al final l'entrenament és la base per poder competir molt bé, doncs escolta, eh, Pablo, eh, ens retrobarem, si Déu vol, pel derbi, eh, pel derbi intercomarcal amb el Manresa. Perfecte. Sí, ja parlarem amb els sí. dos, parlarem amb l'Albert també. Molt bé. I farem una tertulieta aquí. Escolta, Pablo, doncs que hi hagi molta sort avui, o el que faci falta per guanyar el partit, eh, per tirar l'endavant. Molt bé, moltes gràcies. A tu, Pablo, per a tenir la trucada a Ràdio Porreig. Fins que vagi Molt bé. Adéu. Bé. adéu. adéu. Bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, déu nhi eh, déu-n'hi-do, Unió Esportiva Lloret Club de Futbol, eh, en parlarem després, eh, a la part final, també, serà l'últim partit que donarem, eh, és el de la primera catalana, eh? amb el que ha que jugarà al camp municipal de Fonts-Gonfau, serà avui mateix a partir de les 4 de la tarda, ara els efectius de la l'Avià estan triant el fang, eh, per poder jugar millor, ah, no, no estic inventant, això, eh. Però, bueno, eh, que sí que és cert, eh, que ell ha les gràcies doncs, al Club Esportiu Porreig i, i a l'Ajuntament de Porreig per, per, per, poder, per deixar el camp al Municipal de Porreig per poder entrenar. Eh? Uh, doncs això, uh, nosaltres ara són i 26, ens falten 4 minutets uh, per arribar a la nostra primera part de la publi. Uh, el que farem és doncs, avançar feina, com sempre, en tenim molta avui, encara eh? dissabte, jo és que no sé per què treballo tres setmanes amb la feina que tinc el dissabte. Ja es queda, jo, eh? A veure, ara no la trobo, de que en tenim. Sí, sí, sí, ara ja la tinc, ja la tinc, ja la tinc, eh? Aviam, comencem per la Molina, eh? La Molina acull des de dilluns la Copa del Món de surf de neu paralímpica. Dilluns a dissabte hi ha la presència de l'estació de Saratana de la Molina, la Copa del Món IPC eh, 2017. Passa New World. Eh, no, perdó, Paris New World en la qual participaran esquiadors amb discapacitat física a les extremitats superiors i inferiors. En total hi haurà esportistes de 10 estats, que són els d'Austràlia, Àustria, França, Espanya, Estats Units, Holanda, Itàlia, Noruega, Regne Unit i Xina. La Molina ja va rebre el 2011 els Mundials FIS, de surf de neu que van anar seguits dels Mundials IPC 2013 d'esquí al, al pi per a discapacitats físics. No ja parlarem de Manresa, que és seu del Campionat Català de Villar Artístic avui, eh? el local social del Club Villar Manresa, al carrer dels Dipòsits Vells. Rep durant aquest dissabte el campionat de Catalunya en la modalitat de billar artístic. La competició ha concentrat els horaris en un sol dia. L'inici de les fases prèvies serà a partir de les 9 del matí. És previst que hi hagi les semifinals cap a les 6 de la tarda i la finala jugarà allà a les 8. Entre els participants hi ha dos billaristes del club local que són Francesc Hernández i Antonio Sáez. El Club Villar Manresa va ser escenari la setmana passada del Gran Pris Nacional i els propers dies rebrà el trofeu Ciutat de Manresa, que és el Memorial Jaume Arnau. Dos bergadans seleccionats pel Centre de Tecnificació d'Alpinisme. joves Octavi Puntes i Marc de Vilalta es formaran durant tres anys en diversos esports de muntanya. Els bergadans Octavi Puntes i Marc de Vilalta i la residenta Casserres Ester Godina, són els tres seleccionats per formar part del Centre de Tecnificació d'Alpinisme de Catalunya, que forma part de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Anem a repassar la gent dels veterans i començarem per la Lliga Intercomarcal i el grup A. Tenim un partit per avui que és a les 4 de la tarda, Castell Galipo-Reig. En el grup B també tenim un i és per demà, a partir de dos quarts de 12, Navarcles-Berga. I en el grup B, C, perdó, C, en <ríe> tenim dos, un per avui a partir de les 6 de la tarda a la Perla, gironella fruitus i un altre per demà a uh, Cal Rosal, eh Cal Rosal Uló a partir de les 11 del matí. Ara sí, hi ha dos quarts de duga... d'una, perdó, anem molt de pressa. Avui unes ganes de marxar, que és massa. Eh? Uh, doncs, bueno, m'hauré d'esperar, eh? Ara són dos quarts d'una. Anem a passar la primera part de la publicitat fins ara mateix. Joilleria Maite, 30 anys d'experiència, serietat i confiança.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 Amb mobiliari, sofàs, sillons, teixits, decoració. Tot per fer casa teva un espai acollidor, confortable i únic. Vina i junts farem realitat al teu somni. Interiorisme Jordi Tomàs. Al carrer Estació 11 de Gironella. T he una cosa per tu. Veig Gironella. Servei i productes veterinaris. Clínica i consultori de petits animals. Servei a domicili. Clínica d'equits. Odontologia de cavalls. Suplements nutricionals i molt més. Tenim tarifes planes en serveis veterinaris.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 I si no tens televisió per cable, nosaltres et facilitem aquesta gestió. Informa't sense compromís trucant al telèfon 93 63, o visita'ns a Serviçó. Som distribuïdors oficials a porreig de la televisió per cable, telèfon i internet. I you your hair me that grin. It's making me spin now, spinning within Before I melt like snow, I say hello Vinga, passen quatre minuts de dos quarts. Anem a repassar ja l'agenda una altra vegada. Eh? Seguim, vull dir, seguim repassant l'agenda. Ara parlarem de l'envol masculí. Estem a la tercera catalana preferència en no el masculí masculina, primera fase en el grup A i a la quinzena jornada. Perdó, a la setzena jornada. Setzena jornada. Ara això canvia, és una altra cosa. Envol, verga, envol, club, club, mañanet B. Aquest partit es jugarà el Berga Pavelló Municipal, eh? o seria el Pavelló Municipal de Berga. Uh, el líder és en vol Sant Cugat Club, amb 26 punts. El segon és l'envol Club Vallec, amb 22 i el tercer segueixen el Sant Martí Adrià Club, amb 22 punts, empatat amb el Vallec, que és segon. Eh? Pel que fa el partit d'aquest cap de setmana, l'envol Berga marxa a la terzena posició. Uh, de 15 partits jugats' n'ha guanyat 3, n'hem empatat 3 i n'hem perdut 9, perquè fa els punts en tenim 9 en total. Uh, Pel que fa a l'embol, Club Manyanet B marxa la cinquena posició. Amb un partit menys n'ha guanyat 9, n'ha empatat un i n'ha perdut 4. Això fa un total de 19 punts en vol Berga, en Club Mañanet B, 13è contra 5è 9 punts contra 19 aquest partit el podreu veure avui a partir de les 7 de la tarda, on? Doncs com dèiem el Berga, Pavelló Municipal eh? que seria el mateix, el Pavelló Municipal de Berga avui a partir de les 7 sí. Agenda de tiros Futbol sala, eh? I comencem com sempre pel futbol sala femení. En aquest cas, punserem pues, per com sempre, en aquest cas i com sempre, comencem per la Lliga Primera Divisió Femenina, Grup 2, que estem, ens, estem passant per la 14a jornada, Pla Llobregat Agrupació, no sé què. Ah, uh, puc futbol sala Caserras, al camp del municipi poliesportiu Jornal i l'àrbitre Alan lópez Sen és líder de la Penyes Pluques i l'Agrupació Esportiva amb 32 punts. El segon és l'Escola Futbol Sala Jordi Torres Femení, també empatat de punts amb 32 punts. I el tercer és el Magic Sans futsal, eh, que marxa amb 28 punts. El Futbol Sala Olesa el trobem a la sisena posició i el Futbol Sala Sorsona marxa a la 14ena posició que és el cué del grup amb 0 punts. Pel que fa al pla de Llobregat Uh, per partit d'avui, eh? pel Pla del Llobregat. Marxa la 12 en la posició amb 7 punts. A 12 partits jugats n'ha guanyat 1, n'ha empatat 4 i n'ha perdut set. 17 gols a favor per 30 en contra. Mentre que el Puig Fittor Futbol Salac a Serres, marxa la cinquena posició amb 23 punts. Amb un partit més jugat n'ha guanyat 7, n'ha empatat 2, n'ha perdut 4. 44 gols a favor per 33 en contraplà de Llobregat, puxito futbol sala Caserras. Duje contra 5è, 7 punts contra 23. Això podreu veure avui al camp avallò poliesportiu. El jornal, el Gurnal, a partir d'un quart de 6. i l'altre, a la primera divisió de futbol sala femenina, estem a la 17a jornada de futbol sala Girunella Agrupació Deportiva Alcor con futbol sala, eh? és líder Club Deportivo Fuchi Atlético Navar nafèminas, perdó, no sé pas que bé, que eh? com punes ulleres que m'hi veuen massa, eh. Uh... <laughs> Uh, marxa la Líder amb 48 punts el segon és el Club Departiu a Universitat d'Alicante amb 40 i el tercer trobem l'Alcorcón eh? però a la tretzena posició hi trobem el Rubí Futbolsala amb 9 punts el Futbol Sala Gironella perquè fa aquest cap de setmana el Futbol Sala Gironella marxa a la novena posició amb 22 punts de 16 partits jugats, ha guanyat 7, n'ha empatat 1, ha perdut 8 36 gols a favor per 41 en contra, mentre que l'Europa tenen de partit pel Corcon, Futbol Sala marxa a la tercera posició amb 36 punts de 16 partits jugats, els mateixos n'ha guanyat 11 n'ha empatat 3 i n'ha perdut 2 58 gols a favor per 20 en contra Futbol Sala a gir una ella agrupació en Deportiu Alcor amb Futbol Sala 9 contra 22 punts contra 36 aquest partit el podreu veure doncs els plugues del Llobregat eh? Vinga, vai, canviant de gènere, anem als masculins, Lliga, segona divisió catalana, grup 4, estem a la quatorzena jornada, de futbol sala Porreig, i Isur, Hermano Sánchez, futbol sala B, el camp a Balló Municipal de Porreig i l'àrbitre, Daniel Russo Gómez, deslíder al que va a futbol sala, amb 34 punts, a un punt, Barça, el segon, a l'Isur, Hermano Sánchez, futbol sala B, a la tercera posició trobem l'escola, futbol sala Jordi Torres, en 29, a la sisena posició hi ha el Bellbé Club Esportiu, amb 24, a la vuitena posició trobem el, trobem el Castell Galí esportiva amb 13, i a la tretzena posició i ha el futsal l'Atletic Vila Torrada amb 8 punts, perquè fa el partit d'aquest cap de setmana, futbol, sala a Porreig i Soler Mano Sánchez, futbol, sala B, doncs eh, el futbol, sala a Porreig marxa a la dotzena posició amb 8 punts, de 13 partits jugats... pam, de 13 partits jugats n'ha guanyat 2, n'ha empatat 2, n'ha perdut 9. 28 gols a favor per 64 en contra. Mentre que l'Isola Hermano Sánchez de futbol salabé marxa la segona posició amb 33 punts. De 13 partits jugats n ha guanyat 11. No n'ha empatat cap, n'ha perdut 2. 110 gols a favor per 34 en contra. Us puc dir ara mateix que està a un punt del líder, el Gabà, però que porta 110 gols. Una friolera, una bestiesa de gols, eh? Perquè el líder, el Gabà, porta 69 a favor, per dir alguna cosa. Eh? I el tercer, l'escola de futbol sala Jordi Torres, marxa a la tercera posició, em porta 80. Uf, jo trobo una bestiesa, 110 gols, eh? 110 gols de més, no? I tampoc tants tocs n'hi han fet 34. Estem davant del líder, potser? Tot i que marxa segon. N ha perdut dos, eh? No vol dir, doncs, això que no vol dir que per molts gols que faiguis siguis líder, eh? Bueno, i sap el Barça, això, eh? Doncs això, eh? Futbol sala, porreja i son hermano Sánchez. Futbol sala, bé... 12 contra segon, 8 punts contra 34 punts aquest partit el podrà veure avui a partir com sempre, quan n'hi era... Qui no ha jugat futbol sala aquí a Porreig? A les 6 de la tarda a Paballó Municipal de Porreig a les 6 de la tarda futbol sala Porreig i su hermano Sánchez futbol sala bé Per que fa la Lliga Primera Divisió Catalana Grup 4. Estem instal·lats a la 14a jornada. La Palma, prou bé, la Palma, prou, penya blaugrana... Seràs tu aquestes ulleres, eh, mala meva. Eh? La Palma, penya blaugrana, u... Uh, va, uh, va líder, vull dir... Uh, va primer, eh? va líder, la Penya de Palma, amb 32 punts. El segon, ara per ara, és el Club Esportiu Futbol Sala Sant Pedó, amb 28. El tercer és el Futbol Sala Vilanova Segurós Bilbao, amb Bilbao, amb 27. A la cinquena posició hi trobem el Futbol Sala Aletip i l'Aturada amb 24. A la vuitena posició hi trobem el Castellviell Futbol Sala, amb 19 punts. El Castell Galí Club de Futbol marxa a la dezena posició amb 9 punts. I a la terzena posició marxa el Navàs Futbol Sala amb 6 punts. Vinga, pugem un grau més. Anem a la Lliga División Nord Catalana, grup 2. Estem a la catorzena jornada. PC Imagín Futbol Sala de Jus Maria, Club Esportiu, Al Camp, Pavelló Municipal de Cacerres i l'àrbitre Hugo Pérez Porro Costa. <coughs> Déu-n'hi-do. Uh, males influències, aquest àrbit, eh? Bé, bueno, doncs això. Uh, és líder, és líder el, que, el que juga amb el PC Imagín Cacerres, després en parlem. El segon és el futsal Rosario Central, 27. El tercer és la vinícola de futbol sala amb un 8, 24 els mateixos que el quart el Montserrat, Monistrol, Penya Blaugrana. Perquè fa a la novena posició, marxa el futbol sala Aulesa amb 12 punts. El partit d'aquest cap de setmana dels doncs el PC Imagín futbol sala que serà es marxa a la desena posició amb 12 punts. De 13 partits jugats ha guanyat 3, n'ha empatat 3, n'ha perdut 7. 42 gols a favor per 56 en contra. Mentre que el Jesús Maria Club Esportiu, marxa líder com dèiem, 33 punts de 13 partits jugats ha guanyat 10, ha empatat 3 no ha perdut cap, 83 gols a favor per 47 gols en contra. Peça, imagina futbol, sala Cacerres, Jesús Maria, Club Esportiu de Zè contra primer, 12 punts contra 3 partidars a Municipal de Cacerres avui a partir de 2 quarts de 7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 Tres quarts d'una. De sembla que s'està complint el tema espai-tems aquí en el, la nau del Tapa Esports. Anem viatjant correctament, penso jo, estem viatjant correctament. Uh, uh, que m'hem avisat abans, doncs uh, segurament tindríem el Joan Maria Salvador, president de la Federació Catalana d'Arts, uh, a la banda el fil telefònic, eh? I, doncs, pues, um, malauradament sí, el tenim aquí, Joan Maria Salvador, Bon dia! Hola, bon dia i bon dia. <ríe> <Per les ríe> Moltes gràcies, igualment, des d'aquí, Ràdio Porretge, eh? I tant! Deixem que t'adorni una mica, això, eh, Joan Maria, perquè és que estic buscant el nostre, la, nostra, la nostra musiqueta aquí. Ara la trobo. Uite! Uh -huh. uh -huh. Samira Maria, per on vols començar? Que... Quin és el sumari d'avui dels darts? Doncs mira, el sumari que tenim preparat per avui és força extens i força tapeït. Però, com sempre, els aportarem de lo més a més possible per tots vosaltres. Parlarem de la setena jornada de la Lliga Catalana, parlarem també del destí windmow, rànquing puntual que avui es celebra a Palàforgell, i per acabar, doncs, com sempre, la punt final de la secció dels darts, on avui parlarem doncs, de cara a les vistes que tenim aquí mateix, doncs, les festes de, de Carnaval. Molt bé, doncs comencem repassant què va fer el Club d'Arts de la Xarxa al partit de Lliga de la setmana passada. Doncs mira, la xarxa va començar, va jugar contra les plogues, jugava a casa, per tant, tots aquells que ens vau estar escoltant aquell programa de ràdio us hagués pogut apropar a veure el partit, i eh, doncs bé, les individuals van acabar 4-2, en Josep Massana va perdre el seu punt, l'Hilàrio va guanyar, en Joan González Gaixa també el va guanyar 2 a 0, l'Enric Tit també el va guanyar 2 a 0, i en Jordi Riols va guanyar 2 a 1 de la banda d'Òscar García. Per la seva part, en Joan Domínguez va perdre 0 a 2 amb Jesús Solia de les Prugues, unes fitxats nou de les Prugues p nou. Recent, més ben dit, uh -huh. que els està donant molt bona efectivitat i molts bons resultats i Josep Massana va perdre davant del Rafael Calero, per la mínima, també, 2 a 1. Amb un parcial de 4 a 2 parcial a les parelles, eh, es van iniciar, perdó, amb un 4 a 2 parcial a les individuals, es van iniciar les parelles. Les parelles, doncs, a veure, se jugava un partit aquí, i el, la xarxa necessitava guanyar com mínim una parella. I així va ser. Eh, la parella formada per Josep Massana i l'Ari Pons, que jugaven al primer partit de parelles, contra la Loli Cascales, la Gira Buscà, per tant, dues dones aquí, ja, participant amb les plugues, que és l'equip o el club que més dones utilitzen en la competició regular de la Lliga Catalana Divisió d'Honor. Uh, doncs, com dèiem, el Massana i l'Hilari Pons van guanyar 2 a 0. La següent parella formada per Joan Madó... Perdó, per Joan González-Gaixa i l'Enric Tít també van guanyar 2 a 0 davant de Jesús Soriano i Òscar... Òscar García... Jesús Soria, perdó. I, per altra banda, a última parella hi va entrar Andrea Dianueva, el fitxatge femení del Club de les Escarces, que, emparellada amb Jordi Oriol, van perdre per la mínima, d'un a dos, de banda, en Rafael Caballero i Antonio Chávez, de les Plugues. Per tant, doncs, un resultat final de 6 a 3, la xarxa de Potser 6, Plugues, Club d'Arts d'Esplugues de Llobregat 3. Aparentment home, lògic, eh, Jean-Marie? Aparentment lògic sobre el paper, eh? Sí, home, a la xarxa s'enfrontava el CUE de l'eficació. Sobre el paper sempre és un equip fluix, però que jo sempre ho dic. Uh, S'ha de jugar. Al bar uh, tenir un mal dia i, i pots perdre el partit tranquil·lament. Destacarà el partit, doncs, un 180 d'en Jordi Rios i una tancada un tancament de 156 punts de l'Hilari Pons. Un hilari que, Déu-n'hi-do, una tancada de 156 punts. i nhi do li està, li està prenent el lloc a l'Andre X-Tip. Va, ja. Que habitualment era, era el que tenia els tancaments més alts a la xarxa. Sí, senyor. I pel que fa al barri on avàs, el club d'arts del barri on avàs jugava a casa i va perdre 4-5 contra l'associació esportiva La Gota, el club d'arts de Terrassa. Uh, les individuals van acabar empatats 3-3, les tres primeres les va guanyar el Navàs per part de Josep Lluís Sala, Josep eh, Mena Plata i després el Carlos Lamela van guanyar les seves individuals, però seguidament Antonio López, Fabián Flores i Martín Rivera van perdre les seves individuals. 3 a 3, les parelles de dir el partit. La primera parella la va guanyar l'equip visitant 2 a 1, la següent formada per Carlos Lamela i Adrián Martínez van guanyar 2 a 1, igualant el partit 4 a 4. I el joc definitiu, amb un empat 1-1, es va resoldre el joc de desempat, i no només el punt de desempat, sinó més a més el joc de desempat de l'última partida de Parelles, on eh, la Gota va guanyar 1-2 i tancant el resultat de 4-5 favorable a la Gota. Mal gust de boca per part del Navas que perd per la mínima davant d'un equip que eh, és el període temporada que es juga la, en aquesta competició i que, eh, francament, està assolint molts bons resultats i que, de moment, dóna doncs, molt a parlar, ja que abandona, diguéssim, la part baixa de la classificació, malgrat... Eh, aquí hi havia un empat tècnic, ara ho veig, hi havia un empat tècnic entre el Navas i la Gota. Aquests dos equips parten amb una sola victòria i aquesta victòria de la Gota ha de resoldre el desempat. Uh -huh. I ha fet que el Navas quedi en novell lloc i la gota passi la buiteta. Eh? La resta resultats de la Lliga, doncs mira, sorpresa, l'Aigüestosa es va perdre el primer punt després de dos anys, va perdre davant del club esportiu Bedarts de Palaforger, i 5 a 4, un partit que eh, es va resoldre al primer punt de les parelles, quan la gota de va guanyar la seva partida de parelles la primera, i amb un 5-6, per un perfil a Després d'aquí l'UV d'Arts va fer canvis de l'alignació, evidentment va alinear aquells esportistes que no són tan actuals, però que eh, són constants en la seva assistència i per premiar la seva assistència doncs, els va canviar, els va posar a jugar i, clar, aquests jugadors no tenen tant de rodatge, no són potser... Tenen el nivell que l'equip titular i van cedir, eh, acabar cedint les dues parelles segons per acabar resolent el partit amb un 5 a 4. Un bon resultat per l'UV que de moment doncs es manté invicte, però amb un partit menys. Per altra banda, el Lligues de DG va guanyar 5 a 4 davant de Guardiola, un partit també molt interessant. El Piritóño va perdre guanyar 8 a 1, estrepitosament, davant del Baix Camp, un partit que el Javi Olíben ens ho explicava, que no els hi va entrar absolutament res. No van tenir el dia, no estaven encertats. Tot i així, amb Sergio Garrido... Antonio García, uh -huh. Ángel Rodríguez Doe, Jesús García Edia, Gaby Oliver, van assolir marques de 100 punts de punts. Per tant, 5-100 puntes en un sol partit. Estem parlant de gairebé, m'atreviria a dir que el record, o quasi-casi de 180 en un sol partit, amb liga regular de la divisió catalana. Sí, senyor. La classificació, Aigüestosa es va primer amb 6 victòries una derrota, a l'Obedars va segon amb 6 victòries cap derrota i un partit menys, que l'estan jugant ara en aquests moments a l'UV d'Arts contra el Lligues ADG i el Club d'Arsolot, Estan jugant ara mateix al partit de Jornal. En tercer lloc, amb cinc victòries i 2 derrotes al Baix Camp, que també empataria amb el Pidonyo, però que la diferència de 16 favors és favorable al Baixcamp per tant ocupa el tercer lloc. I ja en cinquè lloc, la xarxa, amb quatre victòries, tres derrotes. Al Lligues ADG.cat, tres victòries, 3 derrotes i un partit més el Guardiola, dos victòries, cinc derrotes, que empata també amb la Gota, i amb una victòria i sis derrotes al Navàs, i per tancar la classificació les plugues, cada moment encara no ha guanyat cap partit i que esperem doncs, que abans que s'acabi la primera volta, que s'acaba aproximadament el 11 de març, doncs, pugui assolir la primera victòria i iniciar la segona volta amb més energia i amb millors resultats. Molt bé, com tenim el tema de la bé, com tenim el tema d'estadístiques i marques de la Lliga? Doncs ara, ara m'has enxampat, perquè això no, no ho comentem habitualment, però mira, t'ho diré una mica en memòria i sembla que t'ho diré bé. Uh, màxima tancada, amb José Calcedilla, 161 punts. Uh -huh. L'Hilari, de la xarxa, 156 punts, que els va assolir la setmana passada. I en tercer lloc, en Joan Carles Arola, Rola, el Matrix, del Pitonyo, 146 punts. Destacar també que l'Hilari Pons també uh, ocupa el quart, cinquè lloc i algun mes perquè ha assolit tancades de 122, de 120... En fi, que està molt encertat, està molt fi, i està assolint bons tancaments. També destacar el tancament de 110 punts d'en Joan González Gaixa i Eduard Vilaplana. Per tant, doncs, aquí a estem amb un, dos, tres, quatre, cinc resultats de més o de, sis, cinc tancaments de més de 100 punts. Què vol dir, això? Que quan nosaltres tirem la, fem l'última tirada per acabar el joc, nosaltres hem de, comencem amb 500 punts i hem d'acabar a 0 acabant amb un doble, que seria l'àrgol exterior de la Diana o el vell mig de la Diana al puntet vermell. Per tant, això vol dir que, per exemple, al tirada de 120, doncs per acabar 120 podríem fer triple 20, 20, doble 20, i mm -hmm. tindríem els 120 punts per acabar. Sí, I les altres estadístiques, doncs, a la millor partida. Això vol dir la partida menor número de, de darts i aquí, doncs, tenim diversos esportistes que han assolit forces partides eh, amb pocs darts. Traient, doncs, home, com no? L'Hilari Poque, que és un dels esportistes que en guany està tenint uns bons resultats, unes bones marques, i que esperem que, que continuï tenint durant tot el que queda de temporada, que encara no m'ha acabat la, la primera volta. I on, doncs, doncs, bueno, destacar eh, partides de pocs darts? Doncs, mira, de 12 darts amb eh, José Calcadilla... L'Hilari Pons va segon amb una de 13, que també els Josep Maria Rovira d'Aigüestoses també té una altra. Amb 14 guards, l'Antonio Rodríguez, el a l'Enric Cid de la xarxa. Amb 15, doncs mira, el Gavi Ulliver, l'Hilari, el Joan González Gaixa i en... també del Baix Camp, per tant, dos esportistes del Baix Camp i dos de la xarxa. I de la xarxa no hi ha cap més, de, del, del Navàs no en tenim cap registre i destacar la millor partida d'una jugadora femenina és de Judith Sumei amb una partida de 15 darts fent parella amb Carles Arola. Per tant, doncs, bons registres, bones marques i bons resultats amb aquest tipus de registres de competicions que des de la Federació Catalana registrem setmana de setmana i que ens encarreguem de destacar en aquest programa. Molt bé, doncs, passem a l'agenda per avui. Doncs mira, a l'agenda per avui eh, acabarem molt ràpid. Hi ha un rànquing del Desti Winmau, és el quart puntuable, el quart open eh, del Desti Winmau. Eh, se celebra a Palafrugell, a la seu del Club Esportiu Buedarts, un local grandiós amb moltes dianes i, per tant, molt fàcil de jugar per tots els esportistes, i que està a Palafrugell, al Baix Empordà. És un local molt gran, on, si tots hi voleu assistir o hi voleu passar, està al carrer Sebastià número 41, i la competició comença a les 4 i es prellongarà doncs, fins a les 10, 9 o 10 del vespre, aproximadament, tirant com a molt llarg. Eh, Rastacada aquesta competició que no haguem parlat, doncs, el sistema de joc, doncs mira, es juga eh, en format de les partides de 501, el doble-alt, eh, acabat en doble, i es juga el millor de 7 jocs, és a dir, el primer que guanya 4, guanya el partit, ja no es juguen més. A partir d'aquí, el sistema de joc és eliminació directa, la modalitat és absoluta, és a dir, que juguen homes i dones tot mixta. Uh, no sé, els esportistes que volguin optar als premis finals han de jugar un mínim del 51%, que habitualment és gairebé el 100%, perquè a la mínima que falles un puntuable ja no sumes punts i quedes despenjat del cap de dalt de la classificació i per tant, doncs, uh, sou de interès en aquest esdeveniment. Uh -huh. I la punt final per tancar la secció és per parlada doncs, home, parlarem del Carlemalt, que aquest tan cal el 25 de febrer, i que... Mira, saps, com que encara queden dies pel 25 de febrer, és un tema que podríem deixar per més endavant, no? Podríem ah, no sé. Podríem deixar-ho per, sí. per vinent, i així, doncs, donem una mica més de... Diguéssim, de... De cova, no? De... A veure, que parlarem, no? I avui podríem parlar d'una exclusiva, mira. Ah, va, venga. podríem deixar una exclusiva. Va, deixem, deixem pujar el volum i deixem baixar la música em sento generós, i és que Catalunya participarà per primera vegada a la Mediterranean Darts Cup, una competició de d'arts que enguany arriba la 18a edició i que es celebra a la localitat d'Orgeval. Això és París, està a prop de París, uns 30 quilòmetres del vell centre de París, per tant està tocant a París, i és una competició eh, organitzada per les federacions banyades pel Mediterrani, com França, Itàlia, Malta, Xipre... Gràcia, Gibraltar, i també eh, hi han participat Romania i Bulgària, i Bulgària, que malgrat estan banyades pel Mar Negre, doncs també han estat incloses en aquesta competició. Aquest any, eh, per primera vegada, en 17 edicions que s'ha celebrat aquesta competició, doncs Catalunya ha estat convidada en aquest esdeveniment. Per tant, doncs, és un prestigi i un privilegi per la Federació Catalana, i jo com a president, doncs, anunciar-vos doncs, aquesta bona nova, una bona notícia que arriba doncs, després dels bons fruits internacionals que hem anat recollint com a federació. No, no només a nivell de selecció, que han participat de tres europeus i dos copes del món des de que la Federació Catalana va ser acceptada de ple membre, membre de ple dret de la Federació Mundial i que, doncs, per tant, doncs, ens dona un cert prestigi poder competir la Merida Reny en Cap. També s'ha de dir, també recollint fruits no només de la selecció catalana, sinó també dels esportistes clans que competeixen en competicions internacionals i que aquí el programa no ens doncs, han anat seguint. Per exemple, no, el Catalunya Open, per segon any consecutiu, ha estat guanyat per un esportista català. L'any passat es van assolir un segon lloc a l'Open de Sertaltà, en Josep Arimany, que ho vam parlar d'aquell programa també. Un segon lloc també a l'Open de Parelles de Torremolinos, el Torremolinos Open, organitzat per la Organització Britànica, per part d'en Javi Velasco i en Carles Arola. Destacar també, doncs mira, un cinquè lloc del Swiss Open de Carles de l'Holo també, a l'Italian Grand Masters un altre cinquè lloc també del Carles, 17 llocs, doncs pel Romanian Open, Malta Open, Swiss Open, amb diferents, diferents competicions internacionals on diversos esportistes han destacat notablement. I clar, això fa doncs, que els esportistes internacionals quan es topen amb un esportista català diuen eh, aquí ja no estem parlant, amb esportistes de baix nivell, sinó que estem parlant d'esportistes d'una certa categoria i que, per tant, doncs, ja comencen, comencem a tenir un cert prestigi i un cert respecte a nivell internacional que esperem que continuï durant molts anys i que puguem millorar els nostres resultats a nivell internacional, de nivell de selecció i començant, per què no, doncs amb aquesta Mediterranean Cup que se celebrarà a París el proper mes de maig. Doncs pues ens n'alegrem en moltíssim, Ja Maria, de que sigui així eh, i et felicitem de tot acord eh, que, que vagin succeint doncs, aquestes coses, aquestes bones, bones coses que estan alimentant també la, la Federació Catalana d'Arts. Home, moltes gràcies. No és un mèrit meu, és un mèrit de tots els esportistes, de tots els clubs, de tots els companys directius i de tots els que treballem dia a dia perquè aquesta federació ens doncs, vagi més de forma desinteressada, ja que cal dir nosaltres no tenim un ofici a la federació, nosaltres hi tenim una devoció i una passió per aquest esport i doncs perquè Catalunya assoleixi eh, home, els millors registres, no només els millors registres, sinó també la millor consideració a nivell esportiu, a nivell internacional. Ja Maria ens trobem dissabte que ve. Molt bé. Moltes gràcies. Fins dissabte a vinent. Adéu. Bé, doncs, mentre esperem aquesta Mediterranean Cup, eh? un nou èxit de la Fasió Catana d'Arts eh, que es disputarà a París el mes de maig. Eh, Diusa eh, que, eh, que dissabte hi ha el quart Open d'Estiu Itmau 2017. A on? Doncs a Palafrugell. Ja ens estem passant, estem passant de l'hora. Passen exactament bous i vaques i gallines amb sabata. Oh, són la una i dos minuts, passen dos minuts de la una. N'he passat la segon part. Ai, de la nostra estimada publicitat, eh? Fins ara mateix. T'he enviat una cosa per tu. Vols recuperar o reformar aquell moble que tens? Vols fer una decoració especial pel teu aparador i necessites ajuda? Vols fer tu mateix els regals de Nadal? Vine als nostres tallers. Dilluns matí o tarda? Dissabtes tarda. Previa inscripció, places limitades. I si busques detalls diferents, tenim un munt d'idees i objectes per a tu. 20 esgut al carrer Estació 11 de Gironella.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 A Can Saladeria Ovea hi podràs trobar excel·lents productes en embotits, carns, llagoms cuits, queviures i plats preparats. Què has pensat en comprar una Thermomix per tenir més comoditat a casa teva? Doncs a Can Saladeria Ovea també la trobaràs. Perquè Can Saladeria Ovea t'ofereix un dels millors electrodomèstics dels últims temps, la Thermomix. T'esperem al carrer Llobregat 41 de Porreig. dissabte a Ràdio porret de 12 a 2 al mesia l'actualitat dels esports a tapas sports basket mania uh! ladies and gentlemen Let's get ready to rumble! Get ready, get ready, ready to rumble! Just chance! Whoop it! Whoop it up, whoop it in it! I need me, I need for this? I like to move this També estarem, estarem al camp del Betis, que ara no sé quin seria eh? el Benito Villamarín. No sé si hem esti posant ja d'un vol anti, bé estarem amb el Betis a València, eh? que ha començat fa res, un moment eh? fa sis minuts, que ha començat aquest partit.'ument 0 Betis 0, València. Anem doncs, com ens marca la, la cançoneta Passar doncs, el, el bàsquet eh? Mentre esperem també l'Albert Planes Que ens portarà també els doncs, resultats D'última doncs, hora eh? del bàsquet eh? Pel que fa aquí al eh? Club Bàsquet Porret eh? uh, Mentrestant, doncs, com dèiem, passarem La tercera masculina Fase prèvia, estem en el grup 3 I passem per la 17ena jornada Club Bàsquet porreig, Bàsquet, Sama, Vilanova Això mateix Eh? Has fet Sant Fruitós, que marxa el líder, amb 32 punts. El segon és l'agrupació esportiva, -esportiva l'Esquitx, Sant Sadurní, amb 30 punts. A la tercera posició trobem el Club Bàsquet Montpedrós, amb 29. A la setena posició hi ha el Club Esportiu Bàsquet Navarcles, amb 26. A la vuitena posició el Club Bàsquet Sorson, en 25. Dia l'imesa Sallerna trobem a la 13a posició amb 22 punts, perquè fa al partit d'aquest cap de setmana el Club Bàsquet Porrets marxa a la 12a posició amb 16 partits. És l'únic però no hi ha vaionat partit que un altre equip que n'ha jugat també tens pocs. Tots els que tinc aquí la classificació han jugat 17, el Club Bàsquet Porrets en porta 16. D'aquests 16 en ha guanyat 7 i empata, perdut 9, i eh? eh? uh, no ha perdut nou. Això fa un total de 23 punts. Pel que fa al Bàsquet Sama Vilanova, marxa doncs, a la setzena posició de 17 partits jugats. Doncs, ha guanyat 4 i n'ha perdut 13. Això fa un total de 21 punts. Club Bàsquet, Porreig, Bàsquet, Sama, Vilanova. 12 è contra 16, 25 punts contra 21. Aquest partit el podreu veure demà a dos quarts de 6, segon al Paballó Municipal de Porreig. Club Bàsquet, Porreig, Bàsquet, Sama, Vilanova. l'he instal·lat, eh? L'he instal·lat a l'Aver Planes. parlarà de l'Averes Bàsquet, es parlarà de bàsquet, de resultats, resultats que s'han produït, resultats partits que jugaran segurament, potser o no. Mentrestant, el que jo us parlaré és de la primera categoria masculina fase prèvia, grup 3. Estem a la 18a jornada. Bit Bàsquet Berga, Club Bàsquet Igualada B Alain l'Ein Aquest rival el coneixem, eh? La temporada passada vam tenir bastants tirres i ronces, oi? Eh? El um, Futbol Club Martinenc és el líder eh, del bàsquet eh, perquè fa la primera categoria masculina eh, és líder amb 34 punts el segon és el Lliçà Damunt amb 32 i el recanvi Gaudí Club Bàsquet Mollet B és el tercer amb 28 punts també trobem a la onzena posició l'Asalle Manresa que marxen 24 punts i el Club Bàsquet Vila Torrades 15 amb 21 punts perquè fa el partit aquest cap de setmana, el Big Basket Verga, marxa a la setzena posició, és el culer del grup, eh? de 17 partits jugats ha guanyat 3, n'ha perdut 14. Això fa un total de 20 punts, perquè fa el Club Bàsquet Igualada B. a Alain Afelou, marxa a la desena posició, amb... també de 17 partits jugats, n'ha guanyat 7 i n'ha perdut 10, amb un total de 24 punts. 4 punts ens diferencien. Eh? Big Basket Verga, Club Bàsquet Igualada B. Alain Afelou, Uh, 16è contra desè, è punts contra 24 aquest partit el podreu veure demà a partir de 3 quarts de 6 segons al doncs, pavelló municipal de Berga Bí, Bàsquet Berga, Club Bàsquet Igual la D a Albert, Albert, em sents, Albert? Tens alguna cosa de bàsquet? Yes! Tens coses de bàsquet? Les et sento. Que, va, abans de parlar, tens coses de bàsquet, per dir? Tenc coses de bàsquet, ja. Tenc va, doncs digue-me-les. Ui, et sento parlo... molt, molt d'això, molt, molt, molt alt aquí, no? Espera, ta, i ara, i ara, i ara, i ara? Ara sí, ara millor, ara millor. ja m'agrada més, vinga. Ah, sí? Bon dia, Pep! <ríe> Arara, ja m'agrada més. Va, ja tenim resultats de la cinquena jornada de la fase regular. Eh, partits que s'han disputat avui, eh, només un. I ara més, més n'hi ha un joc. Però bé, bueno, tenim un partit ja finalitzat, és el mínim masculí. ha jugat aquí al pavelló. Eh, un partit interessantíssim i superintens. Només et diré que el resultat final ha estat molt ajustat i també et diré que del resultat final, durant tot el partit, no ha estat la màxima avantatge més de 5 punts. Per tant, Déu-n'hi-do quin partit que han viscut al Porreig i al Club Bàsquet Prats. Val? Resultat final, Club Bàsquet Porreig 43, Club Bàsquet Prats de Lluçanès 40. Eh, un resultat molt i i molt molt igualat una victòria que necessitava al Porreig que amb aquesta victòria doncs, es col·loca cinquè amb tres partits guanyats i dos de perduts recordem que el líder és la Brera Blanc amb quatre de guanyats i un de perdut i el segon classificat és la Mercè amb quatre guanyats també i un de perdut dir que el Porreig eh, no ha guanyat els altres dos partits eh, per falta de jugadors i per expulsió a l'últim instant d'un jugador s'han impugnat els dos partits si no la classificació estaria molt més igualada evidentment estarien els tres, dos equips segurament igualats un dels dos de dalt no hi seria el club bàsquet, perdó, la categoria premini, el club bàsquet porreig també juga davant del Joviat Salla, aquí a, al pavelló. Encara no ha acabat el partit, estem pendents d'això, però la Joviat, que és la, el líder, que n'ha guanyat quatre i no n'ha perdut cap juntament amb el Solsona, i el porreig en aquest cas és últim, eh? no n'ha guanyat cap, per tant, aviam, si amb una mica de sort, els fem una petita empenta. Pel que fa al mini femení, eh? juga demà a dos quarts d'una davant l'Esparreguera, club bàsquet, Esparreguera, club bàsquet, porreig. Són cinquenes a classificació, amb una a dues, eh, 3 per 2 del líder, que és el Camp Arrellada, que n'ha guanyat 4 i no n'ha perdut cap. La categoria infantil, eh, també a les 12 demà, el Bàsquet Homs, Terrassa, Club Bàsquet Porreig. Són 5 anys la classificació, també amb tres eh, victòries i una derrota. El Viladecans és el líder amb 4 victòries i cap derrota. I pel que fa al senyor, eh, la tercera catalana, la fase prèvia, jornada 18, de juguen demà a dos quarts de 6 de la tarda amb el bàsquet Sama Vilanova club bàsquet, aquí al pavelló, club bàsquet Porreig bàsquet Sama Vilanova són novens a la classificació i això és el que tinc Pep eh, del Barça de bàsquet no val la pena parlar-ne no? eh, van de mal en pitjor ja bé, que, pel que sembla una multa econòmica eh, encara, bé, bueno, déu nhi és la primera vegada que es troba això no ho he sentit mai això però bueno, bueno eh, dóna idees a altres equips, no? Sí. Eh, això és una de donar idees als altres equips. Escolta, m'acaben de trucar eh? uh -huh. dient de que no ens sentíem. Ah, no ens sentíem. O sigui, he estat... Eh, una... jo, jo cada vegada que parlo amb l'entrenador del mister de l'Unió Esportiva aviar... Ja... <laughs> no ens hem sentit de res. Sí, home, estem sortint amb antena, Pep. Jo t'he socoltat tota l'estona. Ah, sí? Sí, home, i tant. Doncs m'han saltat. Uh, m'ha saltat una altra vegada Sí, m'has escoltat per, per... I tant, jo t'he sentit fins la 1 i 5 minuts que t'estava escoltant per internet uh, des del meu mòbil Ah, sí? I fins les 12 i 25 segons exactament fixa't, no et dir les dècimes, eh? Però amb, amb 12 i 53 en 25 escoltant per ràdio Ah, en tot cas m'agrada, doncs Per això. ràdio porreig pel 107.3 Femell, què ha passat? Ens estem escoltant, o no? Ara sí, ara ah, sí, bueno, ara bueno, sí Ara he tornat a punxar-lo de Deixa'm ficar... un minut que estic pendent de molts resultats que estan sortint de futbol ara mateix Sí, bueno, jo un minut perquè vull parlar del Liceu La Manresa, eh? que hi ha un petit canvi també, eh. Venga, veig fins ara. Doncs. Fins ara I per parlar doncs, de l'ICL que acudirà sense baixes al Palau Blau Gran, eh? sense novetats negatives en forma de lesió. La prèvia al partit de demà a la pista del Barça, a partir de dos quarts d'una, va tenir de protagonista Ahmed Calaf. Pep, uh... Pep, una cosa, una cosa, de veritat, el Barça, que deixi guanyar el Manresa, que ja no li diu d'aquí el Barça, que deixi guanyar el Manresa, com el Manresa sí que ho necessita. Eh, si ens poguessin posar la pell, no. Eh, eh, home, res, ha és de que, deixar guanyar el Manresa. És, en és, que, és que, encara que encara que... Sí, no cal la pena que juguin. Bé, de fet, no, que no, que quan no. juguen és com si no juguessin. Sí, que juguin igual. Només sí, sí, que, que juguin igual. Que juguin igual, sí, com fan sí, si ara. Igual de malament caïn, té prou. Ja els guanyarem. Sí, sí, sí, sí que juguin sí, com és ara, ja els guanyarem. No farà falta... Si es deixen guanyar, encara guanyaran. Sas què vull dir? Només que juguin com és ara. Que juguin a guanyar. Que juguin a guanyar com ara i a si els fotem, eh? una sí, bona sí, sí. plantofada a la galta Ho sento, ICL, ho sento, sí, senyor, ho sento. Sí, Soc sí, de l'ICL Manresa no, no, no, I a part d'això que Barça no ho necessita ara mateix. Uh, Això, doncs aquest el protagonista, Ahmed Calaf eh? del qual el bàsquet Manresa ja té els drets després d'acceptar les condicions fixades per la FIFA FIBA El bàsquet Manresa accepta pagar la xifra marcada per l'arbitratge de la FIBA al club d'origen de la jove promesa d'Algecira del Caire el jugador egípci que des del mes de novembre de 2015 és al Baja sota la tutela de l'ICL Manresa no haurà de marxar a Met Calaf a la pivot de 207 i que el proper 24 de febrer farà 18 anyets ja disposa de la seva documentació en regla i podria jugar, segons va informar ahir el Manresa, en el conjunt júnior de la preferent del catalana Occident. Doncs això, uh, segons I Ibon Navarro, diu que és un jugador amb talent i capaç de sumar molt, però encara jove i haurà de millorar físicament. Això ho podrem veure, ho podem contestar és 18 anys, molt jovenet, sí que li falta, doncs, un recorregut, però, bueno, doncs, 2-0, bon sostre, eh?, 2 7 eh?, 18 anys... Doncs això, dit, dit això com diem amb l'Albert, aquest partit el podreu veure demà, eh? el Palau el Palau juguen, noi, si sí, la pista del Barça, el Palau blaugrana, partida de dos quarts d'una Barça-Lassa i CL Manresa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 i bueno, doncs això, va guanyar i va guanyar el temps de descompte un partidàs que el qui se'l va perdre com per exemple jo que tinc, he començat l'any molt malament però no ho explicaré però començar l'any molt malament, espero que bueno, podria anar pitjor però bueno, de moment quan el teu lliga Manager de, moment... de moment vaig malament, no, això no et comptava no. per un tema amb el cotxe vaig començar malament el segon tema doncs amb aquest amb, amb el amb el, el d'això, que tenia moltes ganes de veure però precisament just abans em va espallar l'aparatet del Pla Plus, Plus, Plus, Plus. hòstia, quina mal sort bueno, bueno, no, no vaig tirar pel balcó perquè no en tinc <ríe> perquè estic a la primera planta Sí si no, te <ríe> si no, juro, eh? si no, juro que cau Albert, eh, no tindrem temps ja estàs Som va, ben, va. va venga, deixa'm ficar-te aquella que, aquella que t'agrada tant home. la cançoneta, eh, refereixo la bicicleta no, eh la bicicleta, l'hauríem de posar, la bicicleta Sí, però eh? no és de futbol A millor de la cançoneta, eh? amb la cançoneta mm. que fico al dematí que Sí, vegades... però no és de futbol, la bicicleta Què que, que fotaria? No, no és de futbol La del futbol és aquesta Car. Oita, com, com viva l'estadi ja Quan surten els jugadors, eh Sí, senyor Jornada 17, Pep Ja només en queden 13 per finalitzar la Lliga, i anem a començar amb el futbol base ja ho saps. Comencem amb el pre-Benjamí, els més petits. Categori pre-Benjamí, grup 53. Resultats d'aquest matí. Berga 4, Fruitoseng 0. Aviar 7, Manresa 0. Déu-n'hi-do aquest resultat. Bastant sorprenent, perquè el Manresa estava fent una gran temporada i li han endossat 7 gols a l'Aviar. Porreig, eh, no porreig, no perdoneu, Porreig jugarà el dia 25 de febrer a dos quarts d'onze al Municipal davant del Gironella un derbi que s'ha plaçat finalment a última hora i que passarà a jugar-se, com us dic el 25 de febrer a dos quarts d'onze i tenim en joc des de la 1 al Municipal de Begà el Beganès-Pirinaica estan els instants eh, inicials d'aquest partit segon quarts si mal no recordo segon quart de moment el resultat, evidentment fins que no tenim un descans no tenim un resultat previ en aquestes categories petites. La classificació, l'encapçala el Joanenc, líder provisional amb 42 punts, seguit d'Alberga amb 36, el porreig tercer 34, Setel aviar amb 31, Nobel Gironella en 14, última el vaganès amb 0 punts. A veure si demà l'impulsem i pot aconseguir aquesta victòria. Canviem de categoria, anem a la Benjamí, tercera divisió, grup 12. Resultats definitius. Gironella un la Salla de Manresa 4, derrota en aquest cas a domicili. El derbi veganès eh, 8, avià 2, un derbi que massa... em sembla molts gols, eh? per ser un derbi generalment no hi ha tants gols, doncs el resultat està 8 a 2 i hi ha un 6 a 0 d'entrada, deu nhi do eh? I instants finals també tenim el municipal d'Artesa, aquí sí que tenim un resultat que fa bastant mal... Uh, falta d'un quart, a la mitja part el resultat era de 6 a 0, Artés 6, Porret 0, i l'últim partit de la jornada, que ha, ha començat doncs, fa poca estona, a la una del migdia també, uh, punt a punt d'arribar al descans, el Municipal de Berga s'enfronta a en anar i el Sant Padó, aquest partit sí que abans de finalitzar intentarem tenir, si més no, els resultats provisionals. Classificació provisional també, Sampadó 34 punts, Solsona 29 segon, tercer La Salle amb 28, quart al Beganès amb 25, vuit al Gironell amb 18, Aviades amb 12, atenció que aquí venen tots seguits, Vuitel Gironell amb, eh, amb 18, com us dic, Aviades amb 12, Porreig penúltim amb 3 i Berga últim amb 0. Fa molt mal d'ulls veure aquesta classificació, però bueno, encara queden 13 jornades i es pot arreglar. Passem a la de la primera divisió del Benjamí, eh? eh? Primera divisió, grup 6, un resultat, evidentment només jugava en aquest cas el Verga, el, el, el, el Porreig juga demà, eh, i és a l'Olímpic Camp, faig joc Club Esportiu Porreig, a l'estadi olímpic de Terrassa, i aquest partit s'està jugant ara, ara, a instants eh, mitja part, a punt arribant la mitja part, també no tenim el resultat, per tant, esperant el resultat del Porreig, i dit que també demà, en aquest cas, la Fundació Terrassa Futbol Club, davant Al Berga, a partir de dos quarts d'una classificació, Can Rull és primer amb 43 punts, anà a guanyar 14 de 16. El futbol base jove aquí Terrassa és segon amb 38, tercer al júnior en 31, deu nhi del el ritme, costa molt seguir el ritme del Can Rull, Berga és 13 amb 18, Porreig ha baixat fins a l última posició amb 9 punts, ha baixat fins a l última posició, molt malament han començat de desès i vam anar baixant, baixant, baixant i hem fet caiguda lliure. Eh? Estem en nou punts i fa 7 partits que no guanyem ni a casa ni a fora. Déu-n'hi-do. Anem a la categoria la B. Tercera divisió, grup 18. Un resultat definitiu. A B.A. 1, futbol base solsona. 3 i la resta de partits per demà, excepte el vaganès. Però, com diem, per demà, a les 10 al camp municipal de Berga, Berga-Navàs, que és el segon classificat amb 43 punts al Navàs, va molt fort en aquesta categoria. A la mateixa hora el municipal de Porreig, Derbi-Bergadà, en aquest cas, entre els porrexencs i el Sant Salvador de Cers. I quan acabi aquest partit començarà el municipal de Gironella a les 12, al Gironella-Joanenc, partit molt important pel Gironella aquest. Eh, necessita una victòria sí o sí. I, com deia, només quedarà el Beganès, que finalment s'ha estat aplaçat al seu partit el dia 24 de febrer a les 7 de la tarda, partit que l'enfrontarà, en aquest cas, el Naparcles. Classificació, provisional líder al el... Puigcerdà amb 45 punts, seguit la Labàs amb 43. Déu-n'hi-l, quina classificació, com us deia, en la Labàs va molt fort. Tercer, el Solson, amb 38. Setè, el Sant Sabadó, a amb 25. Onze, l'Avià amb 16. Dutze, el Porretge amb 14. 13 el Gironilla amb 12. Ja ho veieu, si li fa falta guanyar, que ha passat de 6è a 12 dotze. Quatorce, el Beguenès amb 10. I setze, i en aquest cas últim, el Berga i amb un rosco... Eh? Perdó, amb tres punts. Tres punts que va guanyar la segona jornada i no ha aconseguit a guanyar més. A veure, aquests equips de casa nostra si agafen una bona dinàmica mica en mica i comencen a sumar punts. Si més no, no derrotes. Si més no, que siguin un punt, empats i victòries. Vinga, categoria de la V, segona edició, grup 7. Només tenim un resultat aquí d'un dels dos equips que tenim, en aquest cas el Berga. Ha jugat a fora, a casa del Moyal, com hi ha cop esportiu 5, Berga 3, i per demà el gimnàstic Parc, a l'hora del dinar, a l'hora del Bermut, a un quart de tres, gimnàstic de Manresa C, Purreig. Un gimnàstic que se té amb 24 punts, i la classificació, joanen, 46 punts, seguit del cellen, mireu quina classificació, eh? joanen, 46, cellen, 42, solsona, 41, i a partir d'aquí un salt important, fins al porreig, que és 6è amb 30, tretzer alberga amb 13, no us dic que el quart en tenia 39, eh? Per tant, quina, quina... quin és més important del quart, el cinquè en aquest cas? Perquè en té 34, seria... Futbol 11, categoria infantil, segona divisió grup 27, com sempre a aquesta hora tenim partits en joc i estem molt pendents dels resultats dels partits que hi ha ara mateix, en aquest cas al camp de la Coromina de Cardona, punt estàndard rival, descans del Cardona-Berga, aviat tindrem resultat, però encara no, al camp de Puigcerdà, CUP Esportiu, minut 30 de la primera part, Puigcerdà-Gironella, eh, amb moment resultat provisional, diríem que és 0-0, perquè no s'ha mogut el marcador, per tant, si s'hagués mogut mm, uns dels símbols que ens marca, no hi seria, no hi és, doncs hi és, per tant, diria 0-0. I eh, en joc també el municipal de Súria des de la 1, per tants, tants, inicials d'aquest partit, Súria-Avià, eh, i mitja hora abans ha començat a l'Avinyó-Porreig, el municipal Josep Erms de Vinyó. Ens queda, eh, ens queda, ens queda?, Uh... Bé, que m'he perdut jo i tot, ara eh, Pep oh, no ho trobo, eh ah, aquí no perdut mai, tu? mare de Déu molts cops, no? i tant, que sí vale, ens, queda, ens queda repassar la, la classificació del, del juvenil perdó, del, de l'infantil Porreig líder, amb 43 punts 14 de 15 segon alberga, amb 41 13 de 15, Déu-n'hi-do, eh, aquests dos tercer l'Avià, 30 punts, salt important Quart, el Gironella gir 8, amb 21 Beganès penúltim, amb 5 i anem a la categoria cadet, segona divisió, grup 21 eh, molt ràpida. Eh? el Porreig descansa aquesta setmana, per tant, imagina si hem acabat ràpid és l'únic que tenim i descansa classificació, el Sallent 40, Porreig és 9-20 ens estan dublant anem al juvenil, per acabar els nois, segona divisió, grup 20 per aquesta tarda, a les 4 al municipal Sant Jordi de Cers Sant Salvador, Castell Gallí Gallí, Castell Gallí <ríe> Gali, galli, Gallí, Gallí, Sant Salvador Castellgalià als 4, com us dic al Sant Jordi de Serres a la mateixa hora al camp del Puigcerdà Club Esportiu Puigcerdà, avià Vas molt tard, Albert Ah sí, veus, imagina't, molt gaire i pel que fa al porreig, aquesta setmana també té jornada de descans, classificació Joanenc 27, Sant Padó 26 avià 25, escolta aquesta classificació Pep, és un conte enrere Joanenc 27, Sant Padó 26, avià 25, porreig 24 i un, el Sant Salvador 6, eh i l'altre era 23, no t'ho he dit El 27 m'ha agradat, eh sí, Déu-n'hi-do, eh pel que fa a les noies, només una categoria categoria infantil cadet a destacar que demà a l'estadi del Municipal del Nou Congost el Porreig s'enfronta al Manresa amb un partit que promet ser interessant perquè és quart contra primer a les 10, Manresa és líder en 45 va Badia Ovellès segon en 39, unificació centre perpèutua 33 i Porreig 33, apretant o Manresa fins aquí Pep, pendents d'aquests resultats que tenim en joc Ah, molt bé, doncs anem a repassar ràpidament, eh, si podem, dos partits femenins, sí, sí, podrem, dos partits femenins, eh, a març de dos quarts, falten dos minutets, eh, anem a repassar doncs, la segona divisió femenina, grup 2, que estem a la 17a jornada. So, yeah, okay, lines, I no és un altre que Igualada, club de futbol, Montmajor Futbol Club a l'estadi, les Comas d'Igualada i l'àrbitre Xavi Miquel Pallarès-Semente, la segona posició va al Mercantil Club Esportiu amb 40 punts, l'Escola de Futbol Olesa 87 Club marxa a la tercera posició amb 37, el gimnàtic de Manresa és quart amb 31, el Vilomana Club de Futbol marxa a la última posició, és el 14 è amb 0 punts. Pel que fa doncs, al partit d'aquest cap de setmana, igualada al club de futbol, marxa líder amb 44 punts, de 16 partits jugats n'han guanyat 14, n'han empatat 2 i no ha perdut cap, 58 gols a favor per 19 en contra, mentre que les bergadanes del Montmajor Futbol Club marxen a la 11a posició amb 14 punts, de 16 partits jugats n'han guanyat 4, n'han empatat 2 i n'han perdut 10, 25 gols a favor per 47 en contra. Igualada al club de futbol, Montmajor Futbol Club, Primer contra 11, 44 punts contra 14. Aquest partit el podrà veure a l'estadi de les comes d'Igualada. Serà demà a partir de dos quarts de 10. I abans del descans, Pep, et diré que ja s'ha acabat un dels partits que teníem pendents. Era del Prevengemia Grup 53, recordes? Era Artés 6-0, però encara li ha caigut un altre gol. I ara sí que el resultat final és Artés 7-0. S'ha acabat ja, eh? Final. Final, molt bé. Ja tenim un. Doncs venga, anem a repassar l'última categoria que tenim del futbol femení, la primera divisió femenina, grup 3, estem a la 19a jornada, Cabanes Unió Esportiva, Predeny Futbol Club, el camp municipal de Cabanes, i l'àrbitre Juan Espinosa Díaz, és líder, Vicriu Primer, Refot Futbol Club, amb 44 punts, el segon és el Manlleu, Agrupació Esportiva Club, amb 37, i el tercer escurró damunt, amb 33 perquè fa partit d'aquesta setmana, el Cabana és Unió Esportiva, marxa a la vuitana posició amb 24 punts, de 17 partits jugants n'ha guanyat 7, n'ha empatat 3, ha perdut 7 42 gols a favor per 41 en contra, mentre que els del Paradenc Futbol Club marxen a la quarta posició amb 30 punts, de 16 partits jugants amb un partit menys, inclús amb els tres primers emporta eh? eh, el que em porta un menys N'ha guanyat 9, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 4, 41 gols a favor per, per, per, per, per, per, per, per 29 amb contra Cabanes Unió Esportiva, Predenc Futbol Club, 8è contra quart 24 punts contra 30. Aquest partit el podreu veure partidars, el podreu veure al camp municipal de Cabanes, serà demà a partir de les 4 de la tarda. I ara sí, passen un minut, dos quarts. Anem a passar, doncs, la nostra última part de la publicitat. Seria la tercera part, eh? Però... Això. Una cosa per tu. Residència Sard Montmartre de Porreig. persones grans, persones amb discapacitat... Ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. L'Isidre Esteve i la Diputació de Barcelona t'animem a fer esport. L'esport és una forma de viure. El que fa l'esport és ajudar-te a superar qualsevol obstacle. El que costa es donar el primer pas. Fent esport sempre hi guanyes. Pensa't una medalla. Segueix-nos a les nostres xarxes socials i a diva.cat. Diputació de Barcelona.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 Casa, casa meva, el meu món, món el, el meu carrer, carrer, la meua gent. Les televisions locals sempre a prop del nostre món. I a partir del 24 de juny, també el canal 159 de Movistar Plus, la xarxa televisions. El tenen, el Vinga, va, passen 3 minuts de dos quarts. Anem a repassar l'agenda per agafar el futbol però i, més a més, per agafar el masculí. Quarta catalana, 1-4, estem a la 19a jornada. o oh, Arbic B... Olòs Futbol Club, el camp, Estadi Torres i Bages i l'àrbitre, Ester R. Leiva, és líder, el SEBA Unió Esportiva amb 45 punts, el segon, Vic, Unió Esportiva Club B amb 43, el tercer, Sant Julià de Torta Club de Futbol B amb 42. Pel que fa al partit d'aquest cap de setmana, el Vic B marxa a la terzena, posició amb 13 punts, el 17 partit jugats s'ha guanyat 3, n'ha empatat 4, n'ha perdut 10, 19 gols a favor per 49 en contra, mentre que l'Olòs Futbol Club marxa a la catorzena posició és el QE del grup, amb quatre punts de 17 partits jugals. N ha guanyat un, n'ha empatat un i n'ha perdut 15-24 gols a favor per 70 en contra. O Arbic B, o Los Futbol Club, 13 contra 14, 13 punts contra... Agustín. Quants tretzes, perdoneu, eh? però... Quan he vist jo, 13 punts i 13, tants 13, m'he posat malalt, eh? I l'Holòs em porta 4, doncs Orbeek eh... B, Holòs Futbol Club. El camp Estadi Torres i Bages serà avui a partir de dos quarts de 4. Cuarta Catalana Grup 1, estem a la dinovena nova jornada Gironella Club de Futbol Atlètic B Minorista Sagrada Font Unió Esportiva B al Camp Municipal de Gironella l'àrbitre Antonio Rodríguez perdó Antonio Montes Rodríguez Tenim, doncs, que el Valls de Torrella, el club de futbol, és el cuet del grup, és a la quinzena posició amb 6 punts, eh, perquè el partit d'avui, el Gironell, el club de futbol, a la TV, marxa a la trozena posició amb 11 punts, de 17 partits jugats, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 5, n'ha perdut 10, 23 gols a favor per 47 en contra, mentre que el minorista s'agrada esportiva bé, marxa a la catorzena posició amb 10 punts, de 15 partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 1, n'ha perdut 11, 15 gols a favor per 42 en contra. Gironella, club de futbol atlètic B, minuts i escala de font, unies esportiva B, 13è contra 14è, 11 punts contra 10 partidats al municipal de Gironella. Serà avui a partir de les 4 de la tarda. Vaganès, centre cultural recreatiu, artes futbol, club a camp, zona esportiva, municipal de Guardiola i l'àrbitre David Rossasol Sona. Entre ells hi trobem el seient club esportiu B, que marxa a la cinquena posició amb 33 punts. Mentre escopa el partit d'aquesta cap de setmana, el Vaganès Centrecultural Recreatiu marxa a la dezena posició amb 14 punts. De 16 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat 2, n'ha perdut 10. 37 gols a favor per 44 en contra. Per agafar l'Artesfutbol Club marxa la quarta posició amb 33 punts. Amb un partit jugat més amb 17 n'ha guanyat 10, n'ha empatat 3, n'ha perdut 4. 38 gols a favor per 19 en contra. Vaganès Centrecultural Recreatiu, Artesfutbol Club, desè contra quart. 14 punts contra 33. Aquest partit el podreu veure a la zona esportiva municipal de Guardiola. També serà avui a partir de dos quarts de 5. <totipos> Caldés Club de Futbol, Montmajor Futbol Club, al camp municipal de Caldés i l'àrbitre Joan Martínez Vilà. Entre ells hi trobem el Sant Llorenç de Morunys, club esportiu, que marxa a la vuitena posició amb 23 punts. A la Monistrolenca, agrupació deportiva, marxa a la novena posició amb 22. Pel que fa al partit d'aquest cap de setmana, Caldés Club de Futbol marxa a la setena posició amb 29 punts. De 16 partits jugats n'ha guanyat 9, n'ha empatat 2, n'ha perdut 5, 31. Gols a favor per 23 en contra. Perquè fa el Montmajor Futbol Club marxa a la 11 en posició amb 13 punts. de 16 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat 4, n'ha perdut 9 22 gols a favor per 34 en contra, Caldés Club de Futbol Montmajor Futbol Club 7è contra 11 è 29 punts contra 13 la Moderna Municipal de Caldés serà demà a partir a les 4 de la tarda Cacerres Club de Futbol, Navàs Club Esportiu, el camp municipal de Casserres i l'àvitre Víctor Orgaz serran entre ells i trobem el Callús Club de Futbol que marxa a la segona posició amb 37 punts i el Puigcerdà Club de Futbol marxa a la tercera posició amb 35 punts. El Cacerres Club de Futbol marxa a la dotzena posició amb 13 punts, de 17 partits jugats n ha guanyat 3, n'ha empatat 4, n ha perdut 10, 28 gols a favor per 52 en contra, mentre que el Navàs Club Esportiu és el líder de la categoria. val primer amb 40 punts de 16 partits. Jugats ha guanyat 13, ha empatat un, n'ha perdut 2, 42 gols a favor per 17 en contra Cacerres, club de futbol, no va esclupar esportiu, eh, 12 contra primer, 13 punts contra 40. Aquest partit el podreu veure, municipal de Cacerres, serà demà a partir de les 4 de la tarda. I l'últim d'aquesta categoria, Monistrolenca, i d'aquest grup, eh, Monistrolenca, agrupació en deportiva, Berga Club Esportius B, el camp municipal, Monistrol de Caldez, i l'àrbitre, Olit Benmoussa Adra. La Monistrolenca, agrupació en deportiva, marxa a la novena posició amb 22 punts, i de set partits jugats n'ha guanyat 6, ha empatat 4, n ha perdut 7, 29 gols a favor per 36, en contra, mentre que el Berga Club Esportiu B marxa a la sisena posició amb 31 punts, i de set partits jugats ha guanyat 10, ha empatat 1, ha perdut 6, 40 gols a favor per 23 en compte. Monistrolenca, agrupació endevortiva, Berga, club esportiu, B9 contra 6, è 22 punts contra 31. Aquest partit el podreu veure municipal. Monistrol de Caldés serà demà, però a partir de les 4 de la tarda. Vinga, pugem un graonet, ens anem a la tercera catalana grup 7, estem a la vintena jornada Sant Pedó Club de Futbol, Sant Salvador de Cés Club de Futbol, el camp municipal Josep Guardiola i l'àrbitre Marc La l'arriba Campillo entre els dos hi trobem a la novena posició el Cardona Club de Futbol a 27 punts el Flutusenc Futbol Club marxa a la dezena a posició amb 26, el 14 és el Súria Club Esportiu amb 23, i el Marganet Club Esportiu marxa a la quinzena a posició amb 22. Per acabar el aquest cap de setmana, el Sant Pedro Club de Futbol marxa a la cinquena a posició amb 33 punts. De 20 partits jugants n'ha guanyat 10, n'ha empatat 3, n'ha perdut 7, 38 gols a favor per 30 en contra, perquè fa el Sant Sobo de Cers, marxa la setzena posició amb 17 punts de 20 partits jugats, n ha guanyat 4, n'ha empatat 5, n'ha perdut 11 20 gols a favor per 33 en contra, Sant Pedó, club de futbol, Sant Sobo club de futbol 5è contra 17 33 punts contra 17, aquest partit el podrà veure el municipal Josep Guardiola Serà, avui a partir de dos quarts de cinc A Pirinaica Futbol Club, el banc Club Esportiu al Camp Municipal, Mion Puig-Berenguer i l'àrbitre Juan Manuel Pelegrín Martín, és líder Can Trias Unió Deportiva amb 47 el jovenent Futbol Club és el segon amb 44 i a la 17a posició hi trobem el Vilomara Club de Futbol amb 16 punts pel que fa el partit d'aquest cap de setmana, la Piranaica Futbol Club marxa la tercera posició amb 38 punts de 20 partits jugats N'ha guanyat 12, n'ha empatat 2, n'ha perdut 6. 52 gols a favor per 36 en contra. Pel que fa l'Ulvan és el culer de la categoria. Marxa la 18a posició amb 5 punts de 20 partits jugants. N ha guanyat 1, n'ha empatat 2, n'ha perdut 17. 21 gols a favor per 58 en contra. Piranaica Futbol Club, el van club esportiu tercer contra 18è. 38 punts contra 5. Aquest partit el podrà veure al camp municipal Mion puig serà demà a partir de les 12 del migdia. Vila de Cavalls, club de futbol, Purèix, club esportiu al camp municipal de Vila de Cavalls i l'àrbitre Carlos Torc García. Vila de Cavalls, que marxa a la sisena posició amb 33 punts de 20 partits jugats, n'ha guanyat 10, n'ha empatat 3, n'ha perdut 7, 39 gols a favor per 38, en contra. Més d'escol, club esportiu, marxa a la quarta posició amb 34 punts de 20 partits jugats, n'ha guanyat 10, n'ha empatat 4, n'ha perdut 6, 42 gols a favor per 29, en contra. <coughs> Perdó, Vila de Cavalls, club de futbol, Poneix Club Esportiu. 6è contra quart, partida, ZEC. Eh? 33 punts contra 34. Aquest partit el podrà veure al camp municipal de Vila de Cavalls. Serà demà a partir de les 5 de la tarda. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bé, que ens quedem al mateix gra unè Tela Romànica. Estem per això a la tercera catalana, però el grup 6 hi passem també per la 21a jornada. La Romànica, club de futbol, aviar Unió Esportiva B. El camp municipal, la Romànica, i l'àrbitre, Carles Montoliu Carrillo, és líder de la Sabadellenca Unió Esportiva amb 58 punts. El Montcada, club deportiu, és segon, amb 45, i l'escola de futbol bonaire és tercer, amb 42 punts. Pel que fa a partir d'aquest cap de setmana, la Romànica marxa la quinzena posició amb 17 punts. De 20 partits jugats ha guanyat 4, n'ha empatat 5, a favor per 48 en contra mentre que fa la l'Avia Unió Esportiva B va a la sisena posició amb 30 punts de 19 partits jugats n'ha guanyat 8, n'ha empatat 6 n ha perdut 5, 39 gols a favor per 37 en contra la romànica club de futbol l'Avia Unió Esportiva B 15 contra 6, 17 punts contra 30 aquest país no podreu veure, el camp municipal de la romànica serà demà a partir de les 12 del migdia Seguim el mateix graonet, però passem-me'l al grup 5, eh? Tercera catalana, grup 5, ara, 21ª jornada, Predenc Futbol Club Olímpic, La Garriga, Club de Futbol al camp municipal Prats de Lluçanès i l'àrbitre de Bení, Cervantes Basax, és líder oàrbic, amb 44 punts. Segon, Fulgaroles, Club de Futbol, amb 43. Tercer, Sant Julià de Vilatorta, Club de Futbol, amb 37. I a l'Avinyol trobem a la 18ª posició de Vinyol, Club Esportiu, amb 14 punts. perquè fa partit d'aquest cap de setmana, Pradenc Futbol Club, Marxa a la sisena posició amb 29 partits, jugats, n'ha jugat 20, n'ha guanyat 8, n'ha empatat 5, n'ha perdut 7, 39 gols a favor per 35 en contra, mentre que a la Garriga el Club de Futbol marxa a la cinquena posició amb 30 punts de 20 partits, jugats, n'ha guanyat 8, n'ha empatat 6, n'ha perdut 6, 25 gols a favor per 23 en contra. Pretenc Futbol Club Olímpic, la grega Club de Futbol, 6 contra 5è partidars, eh? 29 punts contra 30. Aquest partit el podreu veure al Camp Municipal Prats del Lluçanès. Serà demà a partir de les 4 de la tarda. Hey, baby, Segona catalana grup 5, estem a la 21a jornada Alcarràs Futbol Club, Solsona, club de futbol Al camp municipal d'Alcarràs I l'àrbitre Daniel Gallardo Cervilla És líder Borges Blanques, club de futbol Amb 49 punts La tercera posició és pel Tàrrega Unió Esportiva Amb 40, pel que fa al partit d'aquest cap de setmana Alcarràs Futbol Club Uh, marxa a la setena posició amb 32 punts de 20 partits jugats ha guanyat 9, n'ha empatat 5, n'ha perdut 6 31 gols a favor per 24 en contra mentre que el Solsona com de futbol marxa a la segona posició amb 45 punts de 20 partits jugats ha guanyat 14 n'ha empatat 3, n'ha perdut 3 48 gols a favor per 24 en contra el Carràs Futbol Club Solsona, club de futbol setè contra segon. 32 punts contra 45. Aquest partit el podrem veure al municipal del Carràs si serà precisament avui, a partir de les 4 de la tarda. Bé, a partir d'abans ja havíem pujat el graonet, estàvem a la segona catalana, en concret segona catalana, grup 5. Ara estem a la segona catalana, amb el mateix graonet, però però en el grup 4. Eh, passem també per la 21a jornada. Berga, Club Esportiu, Molletència, Unió Deportiva, el camp municipal de Berga i l'àrbitre Jordi Verdun Garcia. Ai, mare de Déu, el camp, no, ja l'hem dit, eh, és líder Caradeu Futbol Club amb 43 punts, el segon és Can Rull, Romulo Tronçon i Club de Futbol amb 38 i tercer Sant Quirze del Vallès Futbol Club amb 37, perquè fa entre mig d'ells també trobem els seients Club Esportiu a la vuitena posició amb 29 i el Vic Riu Primer Refa Futbol Club marxa a la desena posició amb 28 punts que fa partit aquest cap de setmana, doncs el Berga Club Esportiu que marxa 11 amb 28 punts, de 20 partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha empatat 5, n'ha perdut 8, 29 gols a favor per 30, en contra <coughs> uh, 15 dies, eh? Molletència Deportiva marxa a la sisena posició amb 33 punts, de 20 partits jugats n'ha guanyat 10, n'ha empatat 3 n'ha perdut 7, 21 gols a favor per 17, en contra Berga Club Esportiu, Molletència Unió Deportiva, 11 contra 6 26 punts contra 30 3. Aquest partit el podrà veure a Camp Municipal de Berga. Serà demà a partir de les 4 de la tarda. Tenim una altra d'aquesta categoria i d'aquest grup, és el Gironella Club de Futbol Atlètic, el Bellavista Milan Club, eh? el Camp Municipal de Gironella, l'àrbitre Lluís Espallargues Caselles, perquè fa doncs el Gironella Club de Futbol Atlètic marxa la en 12 posició amb 26 punts de 20 partits jugats, n ha guanyat 7, ha empatat 5, n'ha perdut 8, 33 gols a favor per 31 en contra, per... i el Bellavista Milan Club marxa la 14ena posició amb 22 punts de 20 partits jugats, n ha guanyat 6, ha empatat 4 i ha perdut 10, 24 gols a favor per 30 en contra Gironella, club de futbol partidàs, eh? Gironella, club de futbol atlètic, vella vista a club 12 contra 14, 26 punts 26 punts contra 22 aquest partit el podreu veure al camp municipal de Gironella, serà demà a partir de les 4 de la tarda I anem, pugem l'últim graonet, anem a la primera catalana grup 1, estem a la 21a jornada via Unió Esportiva Lloret Club de Futbol, n'hem parlat amb el seu entrenador, eh? Amb en Pablo Becerril eh, que jugaran doncs al camp municipal Alfons Gonfaus i l'àrbitre Bernat Mas López, una classificació que lidera Horta Unió Atlètica, amb 37 punts Ballot, Unió Esportiva Club de Futbol és segon amb 35, els mateixos que l'Andorra Futbol Club, també amb 35 punts, el Vic Unió Esportiva Club marxa 8 amb 26 punts i el Centre esportiu Marxa la 17 posició amb 19 punts. Pel que fa doncs al partit d'aquest cap de setmana tenim que l'Avià Unió Esportiva Marxa la quinzena posició amb 20 punts i el Lloret Club de Futbol marxa 6è amb 30 punts. Partidats, al municipal Alfons Gonfaus Avià Unió Esportiva Lloret Club de Futbol 15 contra 6è 20 punts contra 30. Aquest partit el podreu veure. Doncs com deiem la municipal Alfons Gonfaus serà precisament avui a partir de les 4 de la tarda. Això sí, el que no hi podrà ser, el tenim aquí apuntat, és en Jona, que per... per, per, per, per, per... Ara m'ho volia inventar ja per acabar ja amb la secció. Però no m'ho tornaré a mirar. repassar com deia els papers, hem perdut els papers amb l'Albert, ja fa, ja fa... no ve d'un dia. Ja fa dies que els hem perdut els papers... Uh, té la baixa de Jona per faixa eh? per, fa per la faixa, no? La faixa que no li va bé uh, No, home, no és la faixa És la baixa, eh? Agafar la baixa en Jona Està fotut uh, No podrà jugar, no podrà comptar amb, amb ell Per aquest partit A mi, Unió Esportiva Lloret, compta futbol avui al meu nif, si pava al a partir De les 4 de la tarda Avui m'he calçat eh, bons pneumàtics, eh, he fotut al peu baix, he fotut un plom al peu i ara posar per això ara no parlaré en 15 dies. Eh? La setmana que ve ja no conteu que vingui. Vas eh? posar les botes. Agafaré la baixa com a jona. Eh? Les Pep, eh, tenim encara un resultat de futbol eh, abans de passar el motor. Doncs vinga va, fotel-hi. A l'infantil, fotel eh? recorda que teníem tres partits en joc. Doncs un d'ells sí que ha arribat al descans, és el que es tracta del Cardona Berga, que juga al Municipal de la Coromina de Cardona i resultat de moment al descans Cardona 1... Berga 0. Mitja part, eh? Aviat començava la segona part i els altres partits doncs encara han arribat al descans. Estan Mol, molt a punt d'arribar al descans. Home, ara que parles de futbol, on juga el Betis? Quin camp és, diu? El Betis juga el Benito sí? i al Benito Villamarín. Fins al minut 40 empatava 0. Uh, sí, final de la primera part, igual, eh? Betis 0, València 0. Eh? Dos equips que ho necessiten moltíssim. Vinga, anem a començar eh, el motor. Eh, aquesta... Què, comencem parlant? dos del trial. La setmana passada vam tenir els 40 anys del trial de Barcelona. Va ser un, un, un èxit, eh? Sensacional. Va començar una, la temporada, una temporada que constarà de quatre proves, ja, ho sabeu, ja us ho sabeu, ja us ho vaig comentar, ja us ho vaig dir. Quatre proves, dues d'elles seran a França i una, en aquest cas, a Itàlia. Com et deia, no, no tens, no tens eh, com diria, marge per l'error, no? Perquè és un mundial que si la primera ja comences malament, doncs eh, així va ser. I unes primeres zones, unes semifinals, que van ser bastant complicades pels pilots nostres. Recordem que són els mateixos de sempre, com vam dir aquí la setmana passada, el Toni Bou a l'Adam Raga, a l'Aberca Bastany, al Johnny Fajardo, el pilot del motoclub Baix-Bergadà, i a part d'això també teníem el Jaime Busto, eh? conegut pel nostre director de la ràdio, eh? doncs perquè ens va fer molt amics, i que el Rosal fa un any. Eh? Doncs a part d'això, eh? eren unes zones molt tècniques, molt tècniques a uns el Toni Bou, que va dir que li havien sorprès bastant, i sí més no, perquè va començar bastant relaxat el Toni. El vaig veure aquest any una mica relaxat i va començar doncs, malament, eh? Uh, fent doncs, cinc peus a, a dues zones i això li va fer que doncs, que poc més i no es classifica em va sorprendre bastant perquè pensava, potser ha baixat el nivell o els altres han pujat el nivell però res més d'aquí tu a la final va ser un espectacle de Toni Bou i en les zones on els seus rivals evidentment fallaven on el Geroni va fallar on l'Albert va fallar el, el, el, la dama encara. la l'Adam encara va ser el que li va resistir més però Uh, ell va fer un zero. Ell va fer un 0 i és que el públic ja ho sap I quan veu el Toni Bou pues, per exemple <ríe> és que ja, ja saps que alguna cosa ha de passar. No? Jo estava per exemple sentint els comentaris i no enviam. Ja, aquí on, on tots van fallar, el Toni Bou fe, va fer un 0 al límit del temps. I evidentment es van portar la victòria. primer l'ide del mundial de, de trial indoor, seguit doncs, de l'Adam Raga i de l'Albert Cabastany, i el Geroni Fajardo doncs va acabar amb una quarta posició. De moment, eh, així és com ha començat aquest Mundial, eh, a la pròxima prova a Itàlia, d'aquí dues setmanes, i veurem doncs com va aquesta segona prova, però, ja dic, no hi ha marge per l'error. I d'aquí passem a les quatre rodes. Josep, posa'm la cançó, que ja saps quin és... No se sent res, eh uh, Però ja és que Ara, quatre rodes uh, Què vols? Uh, um... Quatre rodes, no de, ta -ta de, de, los, Les motos porten dues rodes I els cotxes en porten quatre Aquí estem tan, tan professionalitzats obert que podem tocar Rally i Formula 1 Quina vols? Rally Rally, Rally. Vinga Espera Tots tots que estem professionalitzats Ara Ara aquí és, sí Helicòpter del rack inclòs, eh Sí Vinga, anem a parlar íntegrament de, del Mundial de Ratllis eh? aquesta setmana. Eh? Bueno, farem un petit repàs als GP sèries també, que està disputant a Andorra amb la presència del Xevi Pons. Eh, el Xevi doncs, participa per segona vegada en, aquesta, en aquest certamen, el GP Series, eh? Eh, que es disputen doncs, amb cotxes de 250 cavalls, deu nhi per unes carreteres també per uns circuits nevats. Està molt bé, i el Xevi és la segona participació que fa i el, ell ho el va aprendre, eh? i que el seu objectiu no és guanyar Ve dels ratllis, ve del, del World Rally Car, també ve de, de categories més petites, però és clar això és un cotxe d'entremig i no està acostumat a pilotar la neu com d'ell. Per tant, veurem com es va desenvolupar en una GP Series que anirem seguint també des d'aquí, des de, de Ràdio Porretge. Eh? I ara anem a parlar del ratlli de Suècia, segona prova del Mundial de Ratllis d'aquest any. És una prova que és íntegra sobre neu, sobre neu en teoria, perquè sobre el paper n'hi ha d'haver però portem ja l'any passat i aquest any que de neu neu no a Suècia no n'hi ha gaire aquest any sí que l'any passat es va haver de canviar doncs l'itinerari va passar més cap a la banda de Noruega si anem pujant al final ens anem cap a l'Antàrtida per trobar neu però bueno... Ara que parles de Suècia, sí. properament tindrem un entrenador que està està doncs allà com triomfant, allà, diguem, és d'aquí, Gironella, Ferran, ah, Sibila. Molt bé. Ferran, no? molt bé. El, tindrem, el tindrem aquí, jo quasi, quasi podria assegurar, potser dissabte que vinent, però bueno, encara hem de parlar amb ell, no ho sap, però ell s'ha mostrat molt positiu de tenir una entrevista aquí. que La setmana que ve, sembla que és la setmana que ve, que vénen aquí un lloc de la platja, no sé si és Lloret o no, sí, és que no sé, no sé, un lloc de la platja, o, vénen aquí platja, entrenar. No? perquè allà ja poder, doncs pel fred o per la neu o pel glaç o que sigui, no, uh -huh. no els hi va també. però sí que vindran aquí, podem aprofitar la setmana vinent, ja ho veurem, ja ho veurem com Molt anirà. bé, molt bé, queda dit, nosaltres anem a seguir amb el ratll de Suècia i com et deia doncs és íntegrament sobre neu eh, sobre generalment es disputa la ciutat de Kálstad però aquest any eh, continua, però vull dir que havia canviat d'ubicació havia passat els primers dies a Noruega per trobar més neu, un ratll que està dividit per 18 trams composar per 3 etapes, un total de 1.415 quilòmetres, dels quals 331 seran cronometrats. Dijous va començar l'espectacle, amb els 9 World Rally Car del 2017 que són més amples i que s'estan trobant amb petits que altres problemes a les especials. Eh, Jerry Matti Labbala va ser el primer líder i ahir divendres, primera etapa, primera etapa en sèrie, màxima igualtat al nord de Noruega, màxima, màxima igualtat perquè eh, aquests cotxes està fent que els pilots igual i molt els temps, eh? una cosa que feia molt temps que no vèiem i, i, i, uns, i uns quilò... un tram de 31 km que es treguin un segon amb neu amb velocitats puntes de 225-230 km és per posar-se piel de gallina eh? no. gallina de piel o piel de gallina, com tu vulguis uh, uns pneumàtics íntegres en claus eh? també són els únics pneumàtics que fan servir durant tot l'any que només porten claus no hi ha cap tipus més de pneumàtic a Suècia i la classificació ahir doncs, la va encapçalar al final de la setena especia, de la vuitena especial, Thierry Nubil, eh, que ja recordem va liderar el ratll de Monte Carlo, Nubil, doncs va acabar primer ahir, seguit de Jari Mati Labbala, el Toyota i Aris està molt bé a 28 segons, tercer va ser octana que a 49, Sebastiános sí, ja va ser a 55 segons, i Dani Sordo el trobem a la setena posició, un minut 40, va tenir problemes també el Sordo, amb una petita sortida que va perdre doncs, uns quants segons, però que va tenir més problemes va ser el company de Janimati Labbala, Jugo Haninen, que va haver d'abandonar doncs, per un accident. Va xocar amb un arbre idènticament com va fer en el ratll de Montecarlo, que també va xocar amb un arbre i va haver de dia Déu I que es veu la mateixa posició, tenia que es veu el lloc marcat i tot del Montecarlo, Carlo, que vas picar aquí, doncs a Suècia va fer exactament el mateix, eh? Sí, sí, al final del tram, pobre, mala sort pel Jugo Haninen, que oh, eh? està fent una bona temporada. I avui tenim set trams, a les dades n'han disputat tres i se n'ha cancel·lat un, i la cosa continua igual, eh? està marcada per la igualtat. Ara mateix tenim el Thierry Nubil, continua líder, a veure si sap administrar l'avantatge i no faci com el ratll de Montecarlo que la segona secció de la tarda va ser com va abandonar. I diríem que ha augmentat l'avantatge ara mateixa a 32 segons de la bala, de 4 segons perquè veguis en tres trams, és espectacular. Opta en aquest tercer 42 segons, Sebastià Nogés, quarta 56 segons, el francès que no troba la manera de de, de fotre'ls i la mà seus rivals en aquest ratll ara mateix cinquè és Crismic el primer del Citroën a 1-10, sisè és Dani Sordo 57 i trobem el Hayden Padon que anava davant del Sordo en aquest cas de ser amb problemes ara la tarda a un quart de tres comença la segona secció dels trams de la tarda el segon bucle diguéssim amb tres trams, en tres trams més a córrer i demà els quarts més incloent la pobra Stash, recordem que serà eh, l'últim tram i fins aquí Pep Caramba, Albert, ja has acabat. Ja acabat. No tenim res més per dir? No, hi ha res més d'interessant per dir. Dir que sí, que estem pendents encara, de, parlant de casa nostra... Algum partit, no? No, que el Motoclub baix digui ah. els, els pilots. Eh, els pilots que finalment tindrem per aquesta temporada de 2017, que es que hi hagi alguns que altres canvis. Molt bé, un d'ells és aquell important, no? Que ja vas comentar fa una setmana o dues, dues setmanes, em sembla a mi, eh? Bueno, aquest de... ja està confirmat, el Nani Roma, eh? Nani Nani Nani Roma. Roma la Rosa Romero. Eh? Sí, senyor. Sí, sí, aquests estan confirmats. Vas molt bé. Nosaltres tenim molt temps ara. No, molt temps no. Tenim temps per acomiadar-nos. Sí, i... no podem dir res més perquè encara no tenim el resultat dels infantils. Del molt ball, bé, els infantils eh? estan en joc. Qui són, els infantils? Sí, infantil tenim el Puigcerdà i el Gironella i el, el Suryavian. Eh? Resultats? No, no, només tenim el Cardona 1, Berga 0, ja t'ho he dit. Vale. Encara, ara ha la segona part. Molt bé, doncs uh, res més, eh? ho deixarem aquí eh, amb una tranquil·litat pasmosa que ens encanta. Eh? Curiós, això, eh? Sí, només dient-vos que dissabte vinent n'hi haurà més, eh? Més rotllet a partir de les 12 i 5. I que res, que us passeu un bon cap de setmana una bona setmana, us deixem als companys dels informatius sobretot primer de la xarxa. Molts patonets i adeu! Adéu!